Aztán elmosolyodtam. Tulajdonképpen ez egy egész jó kihívás. Meggyőzni a tulajt, hogy ne adja el olcsón a házat, nekem pedig találni valakit, aki nem piszkálja nagyon ezt a régi csodát. Percekkel később már a szintén ügyvéd Zoltán mögött lépkedtem a kertben, és élveztem, hogy alig néhány méterre vagyunk az úttól, a ház kertje mégis csendes. Csak a lábam alatt tűleveleket és a fák között susogó szélhangját lehetett hallani. A férfi csendes volt. Nem akartam megzavarni, mert úgy éreztem, hogy talán valahol a gyerekkori emlékek között barangol. Tudja, <gül> elég király dolog volt gyerekként itt eltölteni a nyarakat, mondtam én. Igen, gondolom. Akkor még nem volt ilyen nagy forgalom, kevés autó járt az utcánkban, Nagyanyám pedig mindig patinás rendben tartott mindent. Mégsem korholt soha minket, ha vizes lábbal jöttünk be a házba. Közben leértünk a partra, ahonnan megfordulva újra szemügyre vettem a villát. Innen nézve is szép volt. És akkor valami olyat mondtam, amit ingatlanosként nem igazán okos dolog mondani. Biztos nem akarja megtartani? Zoltán elmosolyodott. Nem valami ügyes üzleti stratégia lebeszélni a vevőt. Végignéztem a ház csodálatos homlokzatán, és picit összeszorult a szívem. Nem túl gyakori, hogy ilyet mondok a ház bejárás során, de ezt a villát még a dédapja építette. Mindig is a családé volt. Szerintem érdemes lenne megfontolni az eladást. Mondtam halkan, és igyekeztem magasabbnak látszani, mint amilyen vagyok. Ehhez alaposan ki kellett húznom magam. A kosztümő elején megfeszültek a gombok. <gül> Mit csináljak? Az alacsony testalkatomhoz viszonylag nagy melleládott meg a sors. Ezt a velem szemben álló férfi is észrevette, pedig esküszöm nem ez volt a célom. Csak a mondandómnak akartam nyomatékot adni. Ő azonban egy kicsit zavarba jött, Kedvesen és diszkréten félrenézett, aztán megrázta a fejét. <gül> az életem már egy másik országhoz kötés, és tagadás a pénz is nagyon jól fog jönni. Angliában is elég drágák az ingatlanok. Igen, gondolom. Még mindig nem néztünk egymásra. Jobbnak láttam újra összegörnyedni. A férfi meglengette a házkulcsát. – Körülnézünk bent is. – Bólintottam. – Na, na! Évek óta vártam, hogy lássam ezt a házat belülről is. Sokszor hajtottam el előtte, és elképzeltem, milyen lehet. Nem okozott csalódást, annak ellenére, hogy egy alapos takarítás bizonyosan ráfért. A ház levegője egy kicsit dohos volt. És állt benne néhány bútor, amelyektől jobbnak láttam azonnal megszabadulni, de nem akartam megsérteni a tulajdonos érzéseit. Tapasztalatból tudom, hogy bármi, ami egy ingatlanban van, lehet egy régi emlék, vagy egy kedves ajándék. Nem pocskontiázunk semmit. Tudom, egy alapos szellőztetés ráfér, és egy takarítás is. Kezdte Zoltán. Azt én megoldom, amiatt ne aggódjon. Van egy csapatom, akik se perc alatt felturbózzák az ingatlant. A bejárati ajtóval szemben egy tekintét parancsoló márvány lépcső vezetett az emeletre, vélhetően a szobákhoz. Hány hálószoba van a házban? kérdeztem. Az emeleten kettő, a földszinten pedig egy, a konyha mellett. Ah, a cselétnek, mondtam. Igen. Nagyapámat még dada pelenkázta, akár itt is, a nyaralóban. Más idők? Igen. Nem tudtam nem észrevenni, hogy akármikor váratlanul fordulok vissza, Zoltán mindig elkapja rólam a tekintetét. Megszoktam már, hogy a férfiak megnéznek, de azt is, hogy nem nagyon leplezik. Doktor ügyvéd Zoltán, mintha zavarba jött volna tőlem, de mivel ő egy ügyfél, tehát nem potenciális randipasi, így ez a gondolat figyelemre sem érdemes. Átsétáltam az előszobán keresztül a hatalmas nappaliba, az ablakai a vízre néztek. Viszonylag ritkán maradt átva a szám egy parti ingatlantól, ez a látvány viszont mindent vitt. Nyugodtan írjon hozzá még ötmilliót az árhoz. Motyogtam. – Nem rossz, ugye? – kérdezte, és szorosan mellém állt az ablakhoz. <gül> – Nem rossz, ez egészen elképesztő. Biztos, hogy nem akarja megtartani? – kérdeztem újra, aztán hirtelen a szám elé kaptam a kezem. <gül> – de ki vagyok, bocsánat. Esküszöm, nem mondom ki újra, annyira sajnálom. <gül> a férfi nevetett. <gül> – Semmi baj, aranyos, amikor szabadkozik. Nézett rám huncut mosoljal. Most ismét rajtam volt a sor, hogy elámuljak. Ezt most jól hallottam? Három Inkább menjünk tovább. Köszörültem meg a torgom, és határozottan eléptem az ablaktól. Igyekeztem az arcomra is valami határozott vonást erőltetni.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 Akkor reggel nyolckor találkozunk az Irodában, mondtam mosolyogva, és kezet nyújtottam. <gül> Nagyon gyorsan el fog kelni a ház. A vízparti ingatlanok amúgy sem maradnak sokáig a piacon, ez pedig egy különleges ház. Majd megint hozzátettem, hogy szerintem nem kéne eladni, de ezúttal gyorsabb volt az agyam, mint a szám. Ritkaság ez nálam. Csak egy icipici pillanatra tűnt fel, hogy tovább fogta a kezem, és csak egy apró pillanattal tovább nézett a szemembe, mint ahogy élet volna. Kínos csönd állt beközöttünk. Pont olyan, ahol az egyik fél még meg akar szólalni, de valami visszatartja. Akkor szerdán törtem meg én a csendet, és elengedtem a kezét. 4. Ahogy beszálltam az autóba, szinte a tarkómon éreztem a pillantását, és ami igazán furcsa volt számomra, hogy ettől egy picit zavarba is jöttem. Az autóba beülve ismét csörgött a telefonom, ezúttal felvettem Krisztián hívását. A szokásos nekem kicsit túl negédes hangon üdvözölt. – Szépségem, látlak ma? – a jobb kezemmel felemeltem a szoknyám szélét néhány centire. Rohadt életbe, hogy ilyen kánikulában gyorsabban nő a szőr. Ma nincs kedvem puczparádéba vágni magam senki kedvéért. Prosecco klub van, mondtam én is kedvesen, miközben a szabad kezemmel Zoltánnak integettem, aki akkor kanyarodott ki a ház előtti parkolóból. Na jó, de az meddig van? kérdezte hajthatatlan hangon Krisztián. Nem akartam terelni. Egyszerűen nem volt hangulatom az esti randihoz. Szőrtelenítés, szexi fehér nemű, takarítás a garzonomban, ahol mindig találkozunk egy-egy röpke órára, könnyű vacsora készítése és a többi. <gül> Igen, egy nő is lehet annyira kényelmes, hogy inkább lemond egy biztos orgazmusról, mint hogy takarítania kelljen. De nem akartam lerázni. Legalábbis nem teljesen. Az igazat megvalva ő volt az én mencsváram, a pókhálótlanítóm, a titkos légyottom már hónapok óta. Gabi tudott róla, de Évinek még nem gyontam meg, hogy valójában olyan aktív szingli vagyok. Vagy inkább nem gyakorló szingli. Tudod, mint a vallásban, hogyha valaki nem gyakorló katolikus, hisz Istenben, csak nem jár templomba. Na, én is hiszek a férfinő kapcsolatban. Csak nem gyakorlom. Hivatalosan én is szingli voltam, de azért akadt egy fel nem vállalt kapcsolatom, aki néha átjött és eltöltött velem egy órát. Vagy kettőt. Arra mindig figyeltem, hogy ne aludjon nálam. Az alvás magányos tevékenység. Nekem pedig teljes nyugalom kell hozzá, elvégre sokat dolgozom, és szükségem van rá, hogy mindig fit és kipihent legyek. Krisztián néha magától került elő, néha én hívtam át vacsorára, de nem nagyon beszélgettünk. Vele ugyanis nem volt miről. Nem mintha ostoba lett volna, csak egyszerűen nem érdekelt a mondandója. A kockás hasa, a szenvedélyes érintése érdekelt, és hogy pontosan tudta, a kettőnk között lévő kapcsolat csak a szexről szól. <szerencsé> Szerencsére ebben egyetértettünk. Sem barátok nem voltunk, sem szerelmesek, és ez nekem tökéletesen megfelelt. Elég sokszor megégettem már magam ahhoz, hogy valakivel komoly kapcsolatot kezdjek. Kellett a fenének. Remekül el voltam én egyedül a világomban, ahol azt csinálok, amit akarok. Most például nem volt kedvem takarítani és borot válkozni. Arra ugyanis mindig ügyeltem, hogy makulátlan tisztaságban várjam, és amíg készülöttem a randiainkra, én is hangulatba kerültem. Isten ments, hogy egy férfi szőrös lábbal lásson. Ne haragudj, Krisztián, de fáradt is vagyok. Inkább megyek a csajokkal dumálni. Valamikor jövő héten majd pótoljuk, jó? Rendben, mondta csalódottan. Szép napot kívánt, aztán folytatta a munkát. Gondolom, mert letette. Ez a felületes kapcsolat az őszinteségre épült, és ez jó volt így. Szerettem az életem, és nem akartam rajta változtatni. Minden így volt tökéletes, kivéve, hogy minden tökéletesen unalmas volt. Már egy ideje éreztem, hogy folyton ugyanazokat a köröket futom. Ingatlan bejárás, értékesítés, újabb házak, újabb kertek. És valójában nem kötöttem egyikhez sem. Sem a házakhoz, sem az ügyfelekhez igazán. Ezek instant kapcsolatok. Elkezdek dolgozni egy ingatlannal, és belelátok az eladó teljes életébe. Aztán jönnek a vevők az ő életükkel, az ő elképzeléseikkel. Voltam már annyira rutinos, hogy tudjam, ki a komoly és ki a komolytalan érteklődő. A nagy mutatvány nem ez hanem az, ha a ház és a lakója egymásra talál. Azt szeretem. Tényleg? Persze nem vagyok álszent, szeretem a jutalékot is az eladás után, de a legjobb az egészben az az érzés, hogy hozzá tudsz tenni valakinek az életéhez egy picit. Mondjuk pont annyit, hogy ő is új életet tudjon kezdeni. Volt már a praxisomban számtalan elvált ember, özvegy, friss házas, mindenféle. Tényleg hiszek benne, hogy nem lehet hazugságra építeni egy üzletet, és ez az évek alatt be is bizonyosodott. Számtalan olyan kolléga dolgozik a környéken, akit semmi nem érdekel, csak hogy megkösse az üzletet, és kész. Én nem vagyok ilyen. Ha úgy látom, hogy egy családnak kicsi az ingatlan, megmondom – ha az utolsó pénzüket költik el, és már nem lesz pénzük új villanyvezetékekre, azt is megmondom. Ha pedig úgy látom, felesleges szólni, mert a ház szerelem első látásra, nos, én akkor is szólni szoktam. Tudom, ez nem mindig okos húzás, de az évek során bebizonyosodott, mindig az őszinteség győz. Elvégre tényleg én voltam a környék legjobb ingatlanosa. Csak éppen... Halálosan unatkoztam. Ezért Éva nagymértékben felelős volt egyébként. Amíg nem jött haza Amerikából, és nem lengte be az egész sétányt a maga végtelenül bölcs és nyugodt lényével, eszembe sem jutott, hogy ideje változtatni a dolgokon. Az érkezése, mint a figyelmeztetett volna, mennyire gyorsan telik az idő. Éva mindig olyan volt nekem, mint egy régi emlék. Nem társult hozzá már arc sem, annyira messze volt tőlem. Szerencsére gyorsan vissza is találtunk egymáshoz, és még valamihez, a gyökereinkhez. Furcsa, hogy én el sem hagytam a várost, mégis, mint az elmúlt években elfelejtettem volna sok fontos dolgot. Például, hogy gyerekként milyen álmaim voltak. Túl azon, hogy minél előbb független legyek a családomtól, meg annyi más vágyam is volt. Év arca ugyanaz, csak tele lett ráncokkal, sebekkel, az évek lenyomataival. Látszik rajta, hogy sok élmény érte, és sok fájdalom. Talán az én arcom is ilyen volt. Túl szabályos még mindig. Tudom, hogy a legkönnyebb utat választottam azzal, hogy itt maradtam a Balaton partján, és mindig azt teszem, ami Egyszerű és kényelmes. Talán nem ártana néha rizikót is vállalni, gondoltam. Ingatlanos voltam. Ismertem, milyen annak a vevőnek a tekintete, aki beleszeret egy házba vagy földbe. Az az izgalom, amely az ügyfeleimet a hatalmába keríti ilyenkor, szinte iridlésre méltó. Sokszor láttam már, hogy milyen, amikor meglátnak egy házat, és elképzelik benne az életüket. Illik hozzájuk. Valahol a gyomrukban értik és érzik, hogy igen, ez most az. Előfordult, hogy rám is átragadt az ő lelkesedésük, és velük együtt álmodoztam én is. De én nem vágytam erre az izgalomra, csak az igazán bátor napjaimon. Egy ilyen bátor napon hoztam meg a döntést, hogy megveszem a Lady Lavender mellett álló üzlethelyiséget, és kávézót csinálok belőle. Pontosan tudtam, hogy rá fog menni minden pénzem, időm és energiám. Azt is tudtam, sokan nem fogják érteni, miért vágok bele, hogy miért húzok magamra egy ilyen költséges felújítást, és miért indulok el egy teljesen más úton. Életemben először ez a más út izgalmasnak tűnt, és nagyon rizikósnak. Mégis úgy éreztem, hogy nincs veszteni valom. Kivéve, hogy hajnalban pánikrohamra ébredtem, egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy jó döntést hoztam az életemmel kapcsolatban. Úgy értem, mégis ki a fene vág bele egy ilyen üzletbe tapasztalat nélkül. Hát én...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 Lehet, hogy életemben először meg fogom szegni a saját szabályaimat, és hagyom magam meghívni egy itarra. Még az is lehet. 6. Egyáltalán nem bántam, hogy Gabi egy teljes jegyzet füzettel érkezett az esti Prosecco klubra.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 Úgyhogy kelletlenül visszatértem a munkához és a kávézó adminisztrációs munkálataihoz. 9. Ha, hú, nyitottam belédi levendere rajtaján, miután a régi tulajdonossal lerendeztem az adminisztrációt a kávézóban. Hatalmasat cippantottam a levendula illatból.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 A tapasztalataim ugyanis épp ezt igazolták. És nem? Én tényleg nem vagyok az a báncs virág. Velem aztán lehet beszélgetni a férfiról, meg a nőről, meg a testiségről. Nem kell a mellébeszélés. Nincs rá szükségem. Felnőtt nő vagyok. Mégis meglepett kicsit a hirtelen változás a Zoltán megrázta a fejét, aztán elmélázva a Balaton felé nézett.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 Egyébként Gabi ilyen, pont ilyen. Tudom, hogy ez most rémesen közhelyesen fog hangzani, de... Mondjad! Adtam fel a tiltakozást egy nagy sóhaj kíséretében. Anyukáttal milyen a viszonyod? Éreztem, hogy a torkomból felszakad a nevetés. Ennyire közhelyes lenne a megoldás a párkapcsolati viszonyaimra. Te mit tippelsz?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 Közben pedig az járt az eszemben, hogy talán mégis jól alakul ez az este. Tizenkettő Szinte a zsigereimben éreztem, hogy a következő napokban keveset fogok aludni. Éreztem, hogy forr körülöttem a levegő, és nem csak azért, mert a kánikula a csúcsra járt, hanem azért is, mert úgy tűnt, valamiféle földön túli hatalom megsokszorozta az erőmet. Függetlenül zsuzsa levendul a szirupjától, amelyben bőven volt cukor, szinte úgy éreztem, mintha rám tudnának kötni egy törpe erőművet. Úgy kezdtem a napot, hogy aláírtam az összes papírt, útnak indítottam a bürokráciát, és neki láttam takarítani a kávézóban. Szinte rohadtam a kis ingatlanomba, hogy minél előbb tervezgethessek, csinosítgathassak. Égett a kezem alatt a munka, és bár kérhettem volna segítséget, nem tettem. Furcsa érzés volt, de mivel ez életem első komoly befektetése, lépésről lépésre, centiméterről centiméterre akartam felfedezni a kávézót, vagyis ami majd egyszer az lesz, mert egyelőre egy kész romhalmaz volt az egész, máló és némi macskapisi szaggal. De az enyém volt. És tele volt lehetőséggel. Az egész arra várt, hogy valaki rátaláljon és magáévá tegye. Tudni akarta minden saroknak, minden négyzetcentiméternek a történetét. Ezért egy seprűvel és feltűzött hajjal neki láttam felfedezni. Miretét tekintve ez nem volt nehéz, vagy mondjam inkább úgy, hogy nem tartott sokáig. Zsuzsa és Éva boltjától alig néhány métert kellett csak megtenni a járdán, hogy elérjek ehhez a kulipintjóhoz. Az alapterülete csak néhány négyzetméter, de az előtte elnyúló terasszal, hatalmas fákkal, melyeket Isten tudja, miért nem vágtak ki, és a mögötte elterülő kis téggel a parton azonnal a szívemhez nőtt. Nem tudom, mi hajtott ide már korán reggel, amikor alig aludtam valamit az esti iszogatás után Zoltánnal, és enyhém másnapos is voltam. Mégis a fizikai munka valahogy jól esett. Vagy inkább a saját birodalmamban végzett fizikai munka. Muszáj volt felmérnem a terepet, mert vakon vágtam bele ebbe az egészbe. Az ingatlan közvetítői múltamnak és a temérdek megnézett lakásnak, háznak hála Annyi tapasztalatom már volt, hogy láttam, ha valaminek sokat kell költeni a renoválására, vagy csak simán menthetetlen. Ez nem volt az, szerencsére. A vakolatot le kellett verni, és a falakat foltozni itt-ott, de a vezetékek és a vizes blokkok rendben voltak. Talán hiszti nélkül kapok működési engedét, mormoltam a partvisra támaszkodva. Határozott elképzelésem volt arról, hogy milyen hangulatot szeretnék, de egyáltalán nem tudtam, hol is kezdjem. A takarítás tűnt a legjobb ötletnek. A beltér nem volt nagy, talán öt-hat asztal fért el kényelmesen, de a terv nem is az volt, hogy bendűcsörögjenek a népek. Hanem az, hogy üljenek ki a teraszra, nézzék a fák lombjait, az elsuhanó világot, és közben olyan kávét ígyanak, amely miatt újra és újra visszajönnek majd. De vajon képes leszek ezért a lassabb életért feladni azt a pörgést, amelyben most élek? Nem is tudom. Talán mindenkiben, aki változtat és egészen más dologba vág, felmerülnek ezek a kérdések. Erre számítottam. Arra viszont egyáltalán nem, hogy rögtön az első órában nyakon önt a valóság – meg lehet, hogy a világ legnagyobb marhasága volt vendéglátós tapasztalat nélkül belevágni egy balatonparti kávéház üzemeltetésébe. A félelmeim belső horrorfilmjéből a telefonom csörgése ébresztett fel. Nem bántam. Nem tetszett ez a rám egyáltalán nem jellemző túlgondolás. A kijelzőn Zoltán neve jelent meg. Alig múlt el kilenc óra, biztos most ébredt. Jó reggelt, szóltam a telefonba. Neked is? Te is olyan másnapos vagy, mint én? Nevetett. Én már két órája takarítok, szóval... Kemény vagy, szuszogott fáradtan. Én még most érek magamhoz, és legnagyobb meglepődésemre nem a panzióban vagyok, hanem a nagyszüleim vilájában. Bár rémlik miért. Azért, mert így volt egyszerűbb. Taxival mentem haza, aztán hajnalban vissza az autómért, szóval ne lepődj meg, hogy nincs már ott. Nem lepődöm, csak tudni akartam, hogy rendben haza jutottál-e. Haza, nyugi, mindig megoldom, mondtam határozottan. Valójában nem nagyon értettem, hogy mit szeretne. Úgy tűnt a beszélgetésünk egy kicsit elakadt. Igazából folytattam volna a takarítást. Délután négy körül viszek egy vevőt a házba, szóval, ha nem nagy gond, addigra eltűnök, mondta. Köszönöm, és ágy az is bekérlek, nem lesz időm előtte oda menni, nyakig vagyok a kávézóban, illetve a kipucolásban. Nem kell segíteni? Nem kellett. Tényleg egyedül szerettem volna lenni a helyen, és magam rendezgetni, tervezgetni. Kedves tőled, de... – Megoldod, – mondta puhán, és egy kicsit csalódottan. – Igen. – Oké, okay, akkor hagylak ganajozni. – Hívlak, ha végeztem a bejárással, vagyis a takarítással. – Rendben, – mondta, és letette a telefont. Még a fülemben csengett az előző esti mondandója arról, hogy nem vagyok elég nő, vagy hogy is volt. Persze megbeszéltük és tisztáztuk a kérdést, de nem tudtam ettől szabadulni. Most így visszagondolva egy kicsit sértet is voltam emiatt. Még akkor is, ha kimozogtuk ezeket a kemény szavakat. Reggelre arra is rájöttem, nem véletlenül éreztem úgy, hogy ennyire betaláltam, amit mondott. Pontosan azért, mert már nekem is eszembe jutott, hogy a társadalmi elvárások és a saját életem kényelme nem mindig fedik egymást. Ami ennél is jobban zavart, hogy úgy tűnik, eljött az ideje, hogy foglalkozzam a kérdéssel. Miután Zoltán megzörgette a ketrecemet, már nem is láttam olyan kényelmesnek. De sok kétségen van a komoly párkapcsolatokat illetően. Egyáltalán mit jelent az? Házasság, mint Gabinak, gyerekekkel? Házzal, papírokkal és közös gázszámlával? Vagy szerelem egy galéria harmadik emeletén, mint Évának? Azt hiszem, mindkettőjüknek megvan a saját története, és esküszöm, hogy egyikőjükkel sem cserélnék semmi pénzért. Feladjam az önállóságomat és a belvárosi garzonomat egy férfi miatt? Mert erről van szó, nem? Ha férfi van az életedben, nem csinálhatod azt, amit akarsz. Alkalmazkodnod kell. Én pedig nagyon, nagyon szeretem az életemet úgy, ahogy van. Nem akarok úgy élni, ahogyan anyám és apám él már vagy harminc éve. Ó, basszus, Csaptam a homlokomra. A vacsora teljesen kiment a fejemből. A portfisra támaszkodva kinéztem az épület Balatorra néző ablakán. Lenyűgöző kékben játszott a víz. Csak egy hajó ringott a közeli kikötőben, és bentről nézve meglepő csend telepedett az egész sétányra. Elmosolyodtam a harmónián, amely egy pillanatra megérintette az egész lelkem. Nem értékeljük eléggé azt, ahol élünk. Mi balatonparti gyerekek túlságosan készpénznek vettük a tökéletes nyarakat, a vizet és a napfényt, ami nekünk jutott. Minden mást is magától értetődőnek veszünk, és aztán kitalálunk ilyen hülyeségeket, hogy kávézót nyitunk, ahelyett, hogy élnénk az életünket úgy, ahogy kell, úgy, ahogy szoktuk. De akkor hol marad az izgalom? Az embernek időről időre újra kell komponálnia az egész életét. Új környezetre, munkára és talán külsőre van szükségünk. Lehetséges, hogy ezért figyeltem Zoltára tegnap este, mert olyan aspektusokat is felhozott velem kapcsolatban, amelyek bár egy kicsit bántóak voltak, mégis volt alapjuk. Nagyon intenzívek ezek a napok és azt érzem, hogy szinte fel sem tudom dolgozni. Mióta Éva hazajött, mintha az egész sétány felbojtult volna. Én is kalandozásra adtam a fejem, és nem csak fizikailag, a boltal, hanem érzelmileg is. Hiszen elfogadtam tegnap egy idegen férfi kritikáját, és megfontolást tárgyává is tettem, amit mondott. A nappali fényben tisztábbak a kimondott szavak, és talán túl korámból intottam rá mindenre, amit mondott. Akadunk néhányan, akik olyannyira kalandvágyók vagyunk, hogy nem is kell mellénk senki, mert csak nyomorúságossá teszünk másokat azzal, hogy nem változunk meg senki kedvéért. Én is ilyen vagyok. Túlságosan szeretem az életem, hogy megváltozzak bárki kedvéért. De a saját kedvemre bármikor változtatok bármint. Zoltán sok mindenben igazat mondott terőző este, de egy dologban szerintem tévedett. Ha az embernek változnia kell azért, hogy társra lejjen, a változás nem mindig éri meg. Feladni önmagad egy kapcsolatkedvéért számomra visszataszító. És szerintem nekem nem is menne. 13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 Évek óta nem is tudtam róla semmit. Németországban élt, ott nősült, volt két gyereke, és kicsit közelebbi a kapcsolata a szüleimmel, annak ellenére, hogy leginkább csak telefonon beszélnek. Velem nem beszélt, mert nem értette, hogy lehetek ennyire érzéketlen, és miért nem látogatom többet a szüleinket, pedig én itt élek, ugyanabban a városban. Ő pedig messze, mégis többet érdeklődik anyám fájós lába iránt, mint én. Mintha kötelező eleme lenne a magyar létnek, hogy valami miatt állandóan érezd a szégyent és a lelki ismeret furdalást. Na épp miért nem vagyok elég jó? Túl sokat dolgozom, túl önálló vagyok, vagy épp az ellenkezője, szarok a világra és mindenkire? Na jó, abba kell hagynom ezt az agyalást, gondoltam, mert anyámnak mozog a szája és felém fordult, tehát sanszos, hogy hozzám beszél. Ne arra úgy, egy kicsit elkalandoztam, mondtam kedvesen. Mit is kérdeztél? Anyám beleszúrta a villáját a rántott karfiolba, majd újra rám nézett. Csak annyit hogy van, Éva? Nem voltam még a boltban, és zsuzsával sem találkozom gyakran. Ja, Évi, jól van, ott lakik a boltban. Zsuzsát azért nem látod, mert a nyárra tihanyba ment a levendulásokhoz, tanulja a párolást meg az olajkészítést. Apám szó nélkül bólintott, mintha egy kis mosoly is bujkált volna a szája szegletében. Hát, mindig is furcsa dolgok érdekelték, jegyezte meg anyám. A védekező ösztönöm azonnal beindult. Szerintem ez elég menő dolog, hogy még ennyi idősen is hajlandó új dolgokat tanulni. Már az üzlet is nagy vállalkozás volt, ez a levendula szüret pedig nagyon bátor. Láne, hogy van, aki viszi a boltot, mondta apa. Évi van a boltban, és szerintem ő is egészen jól belejött. Feleltem dőfösen. Nem kell védened őket, tudod, hogy kedvelem Zsuzsát, szóval ne legyél rögtön a plafonon. Mondta anyám rezignáltan. Nem vagyok. Oké, okay, oké, okay. tette fel a kezét. Nem akarok veszekedni. Én sem. Megfogadtam magamnak, hogy ha fene fenétezik is, ezt a néhány órát, maximum kettőt kibírom. Köszönöm, hogy karfiolt csináltál, mondtam békülékenyen. Szívesen. Reméltem, hogy még mindig ez az egyik kedvenced. Vannak dolgok, amik nem változnak. A nyári menük a szüleimnél, amelyek többnyire abból állnak, hogy mindent kirántunk, megsütünk, aztán sok tartárral megeszünk. Edda még eheted, heted, vigyorgott apám. Nekem már kikészül az epé zsírtól, meg olajos dolgoktól. Úgyhogy marad a párolt karfiol meg a rizs. Most vettem csak észre, hogy egy kisebb tányérból jóval szerényebb adagot teszik mint én. – Dokki látott? – kérdeztem. – Persze. Adott gyógyszert, de már tök mindegy. Állandóan diétáznom kell, vagy jajgatok a szoba közepén. – Sajnálom – mondtam. – Ne sajnáld, még mindig jobb, mint a szívbajos lennék. Körülöttem hullanak a kortársak, mint a legyek. Ettől eltekintve én jól vagyok. Bólintottam, és belekortyoltam a vizembe. És te, anya? Megint letette a kést meg a villát. De ezúttal nem nézett rám. Én is jól vagyok, mondta. Csak a csípőm meg a hátam rendetlenkedik, de még bírom a reggeli sétákat, szóval semmi komoly. Általában eddig szoktunk jutni. Én megkérdezem, hogy vannak, ők röviden elmondják, miük fáj, aztán felfajuk a desszertet, de kávét már nem szoktam kérni. Ma is ez volt a tervem. Már csak azért is, mert nem volt szükségem koffeinre. Szerettem volna alaposan kialudni magam az előző napokkal ellentétben. Szóval csendben lapátoltam magamba a sült krumplit, és azon tűnődtem, hogy egyáltalán megemlítsem-e a kávézót. Talán fel sem tűnne nekik, hiszen nem nagyon járnak le a partra. De amilyen plegykás ebben a városban mindenki, tudja, hogy megtudnák, elég hamar. Annyira pedig nem vagyok kegyetlen, hogy ilyen helyzetbe hozzam a szüleimet. Szóval úgy döntöttem, jobb, ha tőlem tudják meg, és talán az sem baj, ha mielőbb túlesem rajta. Mint mindig, amikor előfordulok náluk, most is volt egyfajta feszültség a levegőben. Elnyomott érzések, ki nem mondott szavak, fel nem oldott konfliktusok telepettek ránk, és mintha sok minden várt volna arra, hogy kimondják, vagy épp megkérdezzék. Tudom, hogy az én hibám volt, amiért ennyire eltávolodtam, de tény, hogy egy idő után már ők is lemondtak rólam. Rólunk. Tehát elhatároztam, hogy elmondom a kávézót, Anélkül, hogy túlságosan belemerülnék a terveimbe vagy az anyagi részletekbe. Nagy levegőt vettem, és belevágtam. Szeretnék nektek elmondani valamit, ami most történik velem, és szerintem jó dolog. Legalábbis én eléggé fel vagyok dobva miatta. Az arckifejezésük inkább ijesztő volt, mint várakozással teli. Nem akartam sokáig húzni, nehogy rosszul legyen valamelyikük. Meg azt sem akartam, hogy túl sok idejük legyen spekulálni, vajon terhes ez a lány, vagy férje ez megy. Mintha csak ez lehetne izgalmas egy nő életében. Megvettem az ingatlan dzsuzsaboltya mellett, és kávézot fogok nyitni. Kint volt. Letéptem a tapaszt. A szavak megültek a levegőben. Arra komoly összegeket tettem volna, hogy nem lesznek boldogok a bejelentéstől, Arról viszont fogalmam sem volt, hogy mi lesz az első mondatuk. Ehelyett Néma csönd volt. Apám anyámra nézett, valamiféle engedélyért talán. Anyám megint lerakta a villát és a kést, kortyolt a vízéből, de nem szólt semmit. Erre nem számítottam. Újra a falon lévő festményre pillantottam, és ismét felmerült bennem a kérdés – Miért nem néztem meg sohasem a hátulját, hogy igazi -e? A bejelentésemet követő csendben sok minden volt. Az ő érdektelenségük, melyet sikerrel elértem az elmúlt években, és az a fajta meggyőződésük is, hogy tulajdonképpen a véleményük egyáltalán nem számít. Pontosan tudták, hogy a magam útját járom, és azt is, hogy bármit mondanak, úgyis mindegy. Mégis egy kicsit csalódott voltam. Szemmel láthatóan már ott tartottunk, hogy tökéletesen mindegy nekik, merre tart az életem. Pedig ez volt a helyzet. Akár örülhettem is volna neki, mégsem így volt. Úgy éreztem, hogy nem csak a kávét nincs kedvem megvárni, hanem a desszertet sem. Azonnal el akartam menni. Valamit ezért mondhatnátok, mégiscsak születésnapon van, és nekem ez egy elég komoly döntés volt, mondtam halkan. Apám igyekezett oldani a feszültséget, mely a hangomban bujkált. Tudod, hogy támogatunk. Ha úgy gondolod, ez a jó út, akkor ez. Gratulálok, mondta, és felemelte az ásványvizes poharát. Anyám nem bírt rám nézni. Felkészültem erre. Tudtam, hogy neki ez felér egy hadüzenettel. A lánya még mindig nem megy férjhez, nem nyugszik meg, nem higgad le. A lánya vállalkozik, ahelyett, hogy valami kedves férfival végre családot alapítana. Csak a baj van vele, mint mindig. És te, anya, mit gondolsz? Kérdeztem, nem is tudom, mire számítva. Mit érdekel? Kérdezte, és végre rám nézett. Sem szomorúság, sem harag nem volt a szemében, csak közöny. Az anyám vagy. Persze, hogy érdekel. De hogy? Legyintett. Nem kérdezed meg a véleményem, és a jóváhagyásom sem kell, szóval hagyjuk ezt. Remélem, hogy boldogulsz, és nem esik bajod. Ennyit tudott mondani. Vagy ennyit akart. A szemtelen hangja meccő volt, és fájt. Rendben, mondtam. Nem tudom, miért lepet meg, hogy pont azt a reakciót kaptam, amit mindig. Tehát pont azt, amire számítottam. Talán úgy van ezzel az ember, hogy a szülei jóváhagyására akkor is szüksége lenne, ha szinte semmilyen kapcsolat nincs már közöttük. Gondoltam. Pedig nyilván én tehettem róla, de akkor is. Nem bírtam és nem akartam tovább maradni. Felálltam az asztaltól. Megfájdult a fejem, ne haragudjatok, mondtam, és elindultam az előszobába. Amilyen gyorsan csak tudtam, összeszedtem a táskámat, és belebújtam a szandálomba. Csak elinned, mielőtt totálisan hülyét csinálok magamból, és zokogni kezdek. Nem kérsz a tortából? kérdezte apám. Eperkrémes, a kedvenced. Köszönöm, de majd máskor. Vettem egy nagy levegőt, és éreztem, hogy köszönni sem lesz erőm visszafordulni. Olyan erővel dübörögtek a melkasomban a felszakadásra váró zokogás hullámok, hogy a kezem is remegett. Alig találtam meg a kilincset. Még annyi erőm volt, hogy halkan errebegek egy köszönömet és egy sziasztokot. Néhány másodperccel később pedig már a lépcsőházban álltam a liftajtó előtt. Mint már annyiszor életemben. Mint azon a régi estén, amikor megfogadtam, hogy én nem leszek olyan, mint ők. És ahogy akkor, most sem vártam meg a liftet. Gyalog indultam el lefelé a lépcsőn, esélyt sem adva arra, hogy megforduljak és visszamenjek. Nincs visszaút. A lakótelep egyik parkolójában hagytam az autót, és szinte futva tettem meg odáig az utat. Nem mintha attól tartottam volna, hogy bármelyikük ők utánam jön vagy utánam szól. Talán azért vettem olyan sietősre, mert az idegességet akartam kimozogni. Szerencsére jót tett, hogy tudatosan lazítottam magamon a légzésemmel, és mire hazaértem, már nagyjából nyugodt is voltam. Otthon voltam, a saját szentélyemben. A virágaim és a puha párnáim között. Forró fürdőt vettem, aztán főztem egy jázminteát, és meggyújtottam egy illatgyertyát is. A madaram csöndes volt, talán érezte, hogy most nincs szükségem zajokra, vagy bármilyen ingerre. Én is ezt éreztem. Egy darabig nyomogattam a telefonomat, és tűnődtem rajta, hogy felhívja meg Abit. Általában neki panaszkodtam anyámékról, és ami lojális hozzám, mindig igazat is adott nekem többnyire az összes családi konfliktusban, melyet az évek alatt előrángattunk, aztán szétszinceltünk. Persze az éles vélemények az évekkel szelídültek, és ma már tudom, hogy nyilván nem mindenben nekem van igazam. De néha jó volt egy barát vállán megpihenni és nem érteni, hogy nekem miért nem jár a normális család. De ma nem volt ehhez sem kedvem, meg későre is járt, nem akartam Gabit zavarni, mert biztos altatja a gyerekeit. Nyitott ablakoknál aludtam el a kanapén, a táncoló gyertyalángot nézve. Tizenhat A reggel tiszta fejjel talált. Megkönnyebbültem, hogy most néhány hónapig nem kell a szüleimhez mennem, és megkönnyebbülés volt az is, hogy annyiban hagyták az estét. Nem kerestek. Nem üzentek. Túl voltam a bejelentésen. Az élet mehetett tovább. El kellett adnom Zoltán házát, és fel kellett újítanom a kávézót. Ó, basszus, azt ígértem neki, ha végeztem, visszahívom. Mondtam a azt aztán legyintettem. Most már mindegy volt. Ő sem keresett. Küldtem neki egy üzenetet, hogy ne haragudjon, kicsit elszaladt az idő tegnap, de ha van kedve, megihatunk este valamit. Furcsa mód vágytam a társaságára. Vagy csak nem akartam megint egyedül tölteni az estét. Szinte azonnal válaszolt, hogy hol és mikor találkozzunk. Az üzenetével majdnem egy időben visszajelzett az egyik legfontosabb vevőm. Kell neki a villa. Csettintettem a nyelvemmel. Ez egy jó nap lesz. Már előre érzem. Némi látszat minkelés után beleugrottam a rövid felkötöttem a hajamat, és neki láttam átnézni a papírokat. Szerencsére elég precíz vagyok, és nem zavarnak a számok meg a pepecselés, ami már gyerekkoromban is előnyömre vált. Ingatlanosként pedig még inkább, mert amíg kötött munkahelyen dolgoztam egy irodában, Nekem soha nem okozott gondot, hogy minden papír jelentés napra kész legyen. Ahogy a kávézó terveit és papírjait elnéztem, itt is minden szabályos volt. Az előző tulaj mindent rendben hagyott, az engedélyek is rendelkezésre álltak, ami pedig még kelleni fog, azt már elindítottam. Jöhet az igazi móka része a dolognak. Ki kell találnom a berendezést? Miután előhaláztam Dani névjegykártyáját, és elkezdtem böngészni a munkáit a neten, azon kaptam magam, hogy folyamatosan vigyorgok. Ha csak a kávézóra gondoltam, mosolyognom kellett. Kezdtem magam úgy érezni, mint azok a nők a filmeken, akik életük közepén rájönnek, hogy Toszkánában akarnak új életet kezdeni, vagy pékséget nyitni Brooklynban. Jézusom, de közhelyes vagyok, mondtam a madaramnak, aztán hisztérikus nevetést tört ki rajtam. A pániktól, vagy a boldogságtól. Minden esetre nem véletlen, hogy mi nők etetni és itatni vágyjuk az embereket. Ilyen a szeretett nyelvünk. Mármint egyeseknek. Ezek szerint nekem is. A jeges citromos vizemmel az ablakban álltam, és néztem a kis utcát. Pontosan éreztem, hogy ez a nyár megváltoztatja az életemet, és ez nem csak boldogsággal, de idegeskedéssel is telítette a napjaimat. Általában nem voltam ilyen mélázó, hevesen belevetettem magam minden feladatba. Mostanában mégis tiprottam és tépelőttem. Talán Zoltán szavait tettek ilyen bizonytalanná? Fene tudja. Minden esetre jó lesz ma újra látni, mert most magamat is tesztelem, gondoltam. Vajon visszanyertem már az önbizalmam? Visszaülve a laptopom elé átlapoztam Dani online galériáját. Mitagadást tetszettek a munkái, még úgy is, hogy sem a színek, sem a hangulat nem járt közele ahhoz, amire én gondoltam. Inkább úgy mondanám, hogy teljesen más volt, mint amit én képzeltem a kávézóba. De mivel egyáltalán nem értek a belső építészethez, úgy döntöttem, elmondom neki, mit szeretnék, aztán meglátjuk, mire jutunk együtt. Vagy külön. Kimerészkedtem a trópusi nyárba, legalábbis elgurultam a sétányig. Évi éppen egy kis teherautóból pakolt ki több kilónyi levendulás krémet és fürdősort. Zavarlak? kérdeztem köszönés helyett. Segíthetsz? vigyorgott. Magas sarkúban vagyok. Nyávogtam. – És? – Nincs erre valami protokoll? – Nincs. Segíts, mert meggyulladok itt a hőségben. Bólintottam, és kivettem egy papírdobozt a kocsiból. Még becsomagolva is megcsapott a levendula illata. Ebből tuti vennem kell. Néhány kör után útjára engedtük a sofőrt, és bemenekültünk a is üzletbe. – Úgy nézel ki, mint aki nem aludt az éjjel mondtam végigmérve a barátnőmet. Jól vagy? Kisimította a haját a szeméből és megrázta a fejét. Nem igazán tudok aludni, mondta. Azt hiszem most ütt ki rajtam az elmúlt hetek izgalma. Amúgy is nehezen viselem a változásokat, mostanában pedig minden olyan gyorsan történt. Bólintottam. Ez egy ilyen nyár, mondtam. Igaz, jónak mondom, ne arra úgy. Évi, ne csináld már, ez nem Amerika. Tudod, mi magyarok vagyunk, mi panaszkodunk. Nem minden sunshine és happiness. Hát, Amerikában sem, vigyorgott. Tudom, tudom, de ez itt a Balaton. Itt lehet egész nyáron szomorúan bámulni a vizet, meg rinyálni, hogy minden rossz. Jaj, eszemágában sincs rinyálni, pláne nem jó dolgomban. Értettem a problémáját. Valójában én is felteszem magamnak néha a kérdést, hogy a felnőttkor kor együtt jár-e azzal, hogy csendben kell tűrnünk, ha bajunk van. Elvégre nem vagyunk már gyerekek, meg kell oldani, és kész. Azt csak a napokban tapasztaltam, hogy ez nagyon nem így van. Szerintem időnként mindenkinek szüksége van rá, hogy ki a gőzt, mondtam. Pont ezért van a Prosecco klub is. Évi bólintott, és elkezdte kibondogatni a pultra pakolt dobozokat. Tudod, nem az van, hogy bármit is bánok. Jó döntés volt eljönni New Yorkból, és az is, hogy beengedtem Tamást a szívembe. Meg az ágyadba. Az volt a legjobb döntés. Pirult el. Na mesély. Biztos, hogy nem. Most miért? Mert szégyenlős vagyok. Oké, okay, tettem fel a kezem. Mit akartál mondani? Továbbpakolta a krémeket a szabályosan sorakozó polcokra. Valójában csak annyit, hogy úgy érzem jó döntéseket hoztam, és boldog vagyok. Nagyon hosszú ideje nem voltam már boldog, és sokat jelent, hogy újra itthon lehetek. Veletek. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ugyanott fogjuk folytatni, ahol abbahagytuk. Mégis így történt, és ez valami fantasztikus. Közelebb lépett a fotelhoz, amelyben ültem. A barátságotok nagyon sokat jelent nekem, Nóri. Komolyan. Nélkületek semmi sem lenne ilyen jó, ilyen kerek. Az, hogy ilyen tárt karokkal és nyitott szívvel fogadtatok, nekem... Szóval... Nagyon hálás vagyok érte. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy összeszorul a gyomrom. El sem tudom képzelni, hogy Évi milyen traumákon ment keresztül, míg ideig eljutott. Néha ugyan egy, egy poénnal igyekezte elfedni a fájdalmát, de nem mindig sikerült. A szemében láttam, hogy nagyon nehéz dolgokon van túl, és Isten tudja, milyen lelki sebei vannak, amelyekről még nem áll készen beszélni. Talán nem is lesz soha. Tamással hogy vagytok? kérdeztem. Elmosolyodott, és ábrándos tekintetét az égre emelte. <síthat> Vele minden rendben. Még bírja a romantikázást meg az ingázást? Abban maradtunk, hogy nyár végéig ez maradjon így. Nekem úgyis sokat dolgom az üzletben. Szeretek itt lenni. Nem akarok költözni meg semmilyen macerát. És szerintem ősem. Tudom, rémesen, nyugdíjasan hangzik, de el vagyunk egyelőre a saját életünkben. Tökéletes, hogy csak annyi időt töltünk együtt, amennyit jelenleg tényleg szeretnénk. Aztán, ha ez változik... Majd megbeszéljük. Megértem. Én is így voltam a kapcsolataimmal. Azaz majdnem így. Én nem voltam szerelmes a férfiakba, akik időnként meglátogattak, és nem akartam többet belőlük. Nem voltam szerelmes senkibe. Nem akarsz állandóan vele lenni? kérdeztem. Ha, nehogy nem. Imádom minden porcikáját. Nevetett. De pont amiatt, amit az előbb próbáltam kinyögni, hogy szoknom kell az új életemet, nem akarom elsietni. Aztán persze simán lehet, hogy amint jön a hideg ősz meg a tél, besokálok majd a parti romantikától, vagy attól, hogy nem vagyok vele állandóan. A tegnapi lakótelepi depresszió után jó volt látni egy boldog embert. Tapintható volt a szerelem, amely belengte szinte az egész auráját. De egyáltalán nem volt idegesítő, sem harsány, inkább irigyeltem kicsit. Mocorgott bennem valami mondandó, de jobbnak láttam befogni a számot. Nem akartam évi boldogságát elrontani, és úgy éreztem, hogy a múlt az múlt. Nem kell mindent megbeszélni, még akkor sem, ha barátok vagyunk, gondoltam. És a te szerelmi életed? Hogy áll? kérdezte félénken. – Sosem beszélek róla, ugye? – Hát nem nagyon. Én meg nem kérdezgetek senkit ilyen intim dolgokról, még akkor sem, ha, ha barátok vagyunk. Azt már csak magamban tettem hozzá, hogy a barátság sem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig mindent meg kell beszélnünk. magában sem volt például az előző esti szüleimnél tett látogatást belerángatni ebbe a kedves délutánba, vagy a sok hülye múltbeli pasimat és kalandomat. Nem. Van, aminek a múltban a helye, és jobb, ha ott is marad. Van egy fickó, árulom a házát, és egyébként pont anyugáddal futottam össze, mielőtt belementem a randiba. Anyám, vállalhatatlan. Mindenkit férhez akar adni. Engem vagy tíz éve, mintha csak így menne. Csettintettem. Na igen, ez is egy furcsa körülmény, amit meg kell szaknom. Anyám többet tud mások múltjáról, mint az enyémről. Majd nyuggi. nyugi. Amúgy sincsok mesélni való. A pasik alapjáraton idegesítenek, mert nem tudják felvenni a tempómat. Én pedig... Szóval nem nagyon van kedvem reggelente kerülgetni valakit a konyhában. Pedig abban sincs semmi rossz, mondta. Attól függ, hogy ki az illető. A délután lustasága beborított minket. A meleg elviselhetetlenséggel lassan oldódni látszott a sétányon, és egyre több ember bukkant fel az utcán. Jönnek majd a partra, és beugranak pénzt költeni ide-oda, bárokba, éttermekbe, kávézókba. Remélhetőleg majd hozzám is a kávézóba, ha kinyitottam. A szemem az asztalra tévedt, ahol ott állt lacipék doboza, benne az illatos süteményekkel. Rá kell beszélnem Lacit, hogy süssön nekem békebeli buktát. Évi bólogatott, és szemmel láthatóan felidézte a bukta ízét, mert nagyot nyelt. Ez a terved? Retro kávézó? Bólintottam. Igen, ilyesmi. Nem szeretnék semmi flancot. A kávé legyen jó, a péksütemény friss, és a hely kedves. Nem akarok urbános, fémes, fenhíjázó dizájnt, csak valami kedves helyet. Azt szeretném, hogy bárki bejöhessen és jól érezze magát, akár melegítőben is, a reggeli futás után, vagy elegánsan, az esti randi előtt. Erről persze eszembe jutott a kedves belső építész, aki feltehetően várja a hívásomat. Nem tudom, mit fogok neki mondani, hiszen két dolog biztos. Az első, hogy nem tudok kifizetni egy ilyen menő hapsit, viszont határozott elképzelésem van, amiből nem engedek. Merész tervek, mondta Évi elgondolkodva. Merész csaj vagyok, válaszoltam, és elővettem a rezgő mobilomat. Zoltán üzent, hogy úton van a sétány felé, így nekem is ideje volt felkerekednem. Randi? Olyasmi. Az ügyfél, akinek árulom a házát. Illetve már nem, mert ma visszajelzett a tuti vevőm. Ő még nem tudja, de ma ünnepelhet. Elég gazdagát teszem. Azt már csak magamban tettem hozzá, hogy ezt én is meg akarom ünnepelni. De persze ez attól is függ, hogyan alakul az este. 17. Volt valami ebben a pasasban, ami elvarázsolt. Talán az, hogy évek óta külföldön élt. És egyébként is nagyon intelligens családból származott, nagyon jó alap volt, hogy remek beszélgető partner legyen. Érdekesen éreztem magam a társaságában. Nem pesgően érdekesnek vagy szexinek, annak ellenére, hogy folyamatosan bókolt, hanem inkább nyugodtnak. Egy balatonparti randi lehet perzselően forró, vagy nyugodt mederben csörgedező. Ez inkább az utóbbi volt. Zoltán is ilyen volt. Minden körülmények között nyugodt, mintha jeges víz folyna az ereiben. Tökéletes úriember, érdeklődő, és remek vitapartner. Kedvesen nem hozta szóba az előző randinkat, amelynek a végén én berúgtam, mint a csacsi, ő pedig elaludt a pergola alatt, és nem hozta szóba azt sem, amiről akkor beszélgettünk. Vélhetően Zoltán is pontosan tudta, hogy nem viselnék el még egy kioktatást a nőiességemmel kapcsolatban, és mivel minden alkalmat megragadott, hogy így vagy úgy hozzámérjen, nyilván azt is eltökélte, hogy megpróbál az este végén ágyba vinni. Ez ellen egyébként nekem sem volt kifogásom. Lefutottuk már a kötelező köröket, és remek vacsorát költöttünk el a kikötőben. Engedtem, hogy meghívjon, hiszen elvileg a munkakapcsolatunk kapcsolatunk holnap véget fog érni, amikor hivatalosan is elfogadja a vevő ajánlatát. Talán túl keveset kértem, mondta az este végén, amikor már csak a bort iszogattuk a móló teraszán. Határozottan megráztam a fejem. Jól árasztam be a házat. Nem kértél keveset. Mondtam neked, hogy ez egy nagyon ritka és különleges ingatlan, Ráadásul nálam évek óta sorban állnak azok a vevők, akik pont ilyesmit keresnek. Az árat jól adtuk meg, és lássuk be, nagy szerencse, hogy hozzám jöttél. Mások nem lettek volna ilyen gyorsak. <gül> Bírom a kifogyhatatlan önbizalmadat. Sokadik bókja volt ez az este folyamán. Én pedig, mint minden korábbit, egy mosolyjal köszöntem meg. Akkor erre iszom... És az utolsó sikeres házeladásomra, legalábbis egy időre biztosan. Eltökéltet, hogy abba hagyod? Egy időre mindenképp. Aztán persze elképzelhető, hogy néhány hónap múlva megszégyenülve veszem fel újra a telefont, ha eladó ház lesz a környéken. Erre gondolni sem akartam. Egyelőre az járt a fejemben, hogy minden nagyszerűen halad a maga útján és még az utolsó üzletből is szép summa üti a markom. Megvehetem azt a szuper kávégépet, amelyet már ki is néztem. És te? kérdeztem. Neked mi a terved most, hogy vége az ügyletnek? Zoltán félszemmel a pincért vadászta. Azon ritka helyek egyike volt a kikötőben, ahol remek volt a kiszolgálás még a nap vége felé is. Úgy értem, ilyenkor is kedves volt a személyzet. Bár engem jól ismertek. Kicsi ez a város. Most az a tervem, hogy fizetek, aztán sétálunk egy kicsit, ha nem bánod. Úgy érzem, felváltam egy fél marhát, és még nem szeretnék elálmosodni. Van kedved? Átfutott a fejemen, hogy a cipőm nem igazán sétához tervezték. De legyen. Valamint azt is észrevettem, hogy kikerülte a választ a kérdésemre. Ha nem bírok járni a cipőben, akkor a hátadra veszel? Mindenképp. Akkor mehetünk. Sétáltunk a mólón, aztán egyre közelebb húzottunk egymáshoz. Kicsit hűvösebbre fordult az idő, és akarva, akaratlanul is engedtem, hogy Zoltán szorosabban öleljen. Beszélgettünk még a városról, arról, hogy ő hogyan emlékszik vissza rá. De túlságosan nem akartam erőltetni, mert amikor a gyerekkoráról beszélt, mindig elszomorodott. Közelebb hajoltam hozzá, hogy megvigasztaljam, mire elcsattant közöttünk az első csók. Nem gyúlt öröm tűz a parton, és bevallom, bennem sem indult meg a vér, de kellemes volt vele andalogni a nyári éjszakában, így amikor leültünk egy padra és megkérdeztem, maradok-e még, igent mondtam. Aztán a sokadik csók után elhangzott a kérdés, amely péntek este sok helyen elhangzik a Balaton partján. Van kedved nálam aludni? Volt kedvem. Valójában máshoz sem volt kedvem, mint átadni magam ennek a nagyon sármos és nagyon kedves férfinak. Még akkor is, ha tudtam, hogy nem akarok hozzám menni, mert reggel a kávézóban van sürgős takarítani valóm. Így valamikor tizenegy után egy panzió szobájában találtam magam, amely kicsi volt, Viszont elég takaros ahhoz, hogy ne érezzem úgy magam, mint egy útszéli ribi, akit felvisznek egy körre. Ezt szóvá is tettem, miután már nem volt rajtunk ruha. Zoltán hangosan nevetett a megjegyzésemen, aztán már nem nevetett, mert szerintem megijedt, hogy felöltözöm és hazamegyek. Szerencsére nem voltunk messze a sétánytól, és a lábam sem volt annyira tropa, hogy ne tudtam volna bármikor visszagyalogolni a kocsimhoz. De látva a fancsali képét, megnyugtattam, hogy elmúltam harminc, és a saját örömöm kedvéért tartottam vele, ne parázzon. Az öröm miatt pedig eszembe sem jutott volna panaszkodni. Szinte azonnal el is aludt. Én pedig némi tisztálkodás után kiosontam a szobából. Nem akartam reggel egy idegen helyen ébredni előző is és tényleg dolgom volt másnap. És egyébként nem is ártott nekem a séta. Ki akartam szellőztetni a fejemet, és közben arra gondoltam, hogy néhány nappal ezelőtt ott, azon a bizonyos pikniken mégis nekem volt igazam. A férfi a nőt akarja, a nő a férfit. Akkor meg minek ez a nagy felhajtás? Így is úgy is az lett a vége, hogy egymás karjában kötöttünk ki. Szóval mire föl kellett megsérteni engem a nőiességemben? Nem értem a férfiakat. Fordult meg a fejemben. De tényleg? Mondjuk soha értettem, szóval ez nem volt újdonság. Gabi erre általában azt mondta, hogy valójában soha nem is értekeltek igazán. Már mint a férfiak. mintha engem egész életemben került volna a szerelem. Igaz, nem is kerestem. Én nem akartam kislánykoromban hercegnő lenni. Később pedig szinte halára rémített a gondolat, hogy valakinek száz százalékig odaadjam magamat és az időmet. Az anyagiakról nem is beszélve. És hogyan lehetne egy idegennek hozzáférése a bankszámlámhoz? Vagy amíg élünk, felezünk mindent, a költségeket, a számlákat meg a rezsit? És ha nem szeretem már, akkor mi lesz? Akkor is felezünk mindent. Igen. Sokan így csinálják. Vagy úgy, mint a szüleim. Örökre együtt maradnak, mert megszakták. Talán ilyen a szerelem? Hát, ezt nem adja be nekem egy romantikus film sem. Szerintem nincs semmi baj azzal, ha valaki tudja, hogy nincs szüksége a szerelemre. 18. Mint másnap kiderült,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 Zoltán nyolc körül telefonált. Azt hittem együtt reggelizünk, mondta a telefonban kicsit turcsásan. Ne haragudj, talán nem említettem, hogy jövök a kávézóba dolgozni. Itt vannak az emberek, és nekem is segítenem kell. Némott csönd a vonal másik végén. Nem vagyok tapló, úgyhogy kutattam a gondolataimban, hogy valami rosszat mondtam-e. De ő szólalt meg előbb.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 Sivított a kisebbik fiú, és már szinte görbült is le a szája. – Nincs banán, nem tudsz tőle kakilni. – Ne, anya, az alma manyamú! – Nem baj, tele van vitaminnal, a banán meg keményítővel, egyél almát! – mondta az anyja az idegösszeomlás határán, de még maximális önuralommal. – De ez nem kérek! – Akkor ne egyél!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 De nem egy csődör, vihogott. – Kell a francnak csődör, elég vad és zabolázatlan vagyok magamnak én bólintott, és elővett egy megbontott üveg fehér bort. Bevallom, csábítóak voltak a hideg pára a palack oldalán, de nem akartam minni. Amúgy is elég fáradt voltam az egész napos felújítástól.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 Én is éreztem, hogy reggel olyan kurtán, furcsán tettem le a telefont. Bár reméltem, hogy Zoltán van annyira felnőtt, hogy felméri, nem értem rá vele beszélgetni, de volt egy olyan érzésem, hogy talán megsértődött. Miután besötétedett, és alaposan kimostam a hajamból a koszt, benyomtam egy fél pizzát, majd elhelyezkedtem a kanapén. A forróság egy hangyányit sem hagyott a láb még mindig 30 fok körül volt a hőmérséklet, én pedig komolyan elgondolkodtam azon, hogy bármennyire is ellenzem a légkondit, talán egyszerűbb lenne vele az élet. Annak hiányában azonban csak vedeltem a jeges vizet, és néha beálltam az ősrégi ventilátorom elé. Nem mintha bármi értelme lenne azon kívül, hogy baromi hangos, és felkavarja a meleg levegőt. Szegény madárkámat pedig nem mertem kiengedni, Nehogy belerepüljön. az kéne még. Már majdnem elkezdtem üzenetet írni Zoltánnak, amikor valaki megelőzött. A belső építész volt az. Igen, most már tudom, mit felejtettem el tegnap. Ugrott be. Írni neki, hogy nincs pénzem rá, hogy igénybe vegyem a szolgáltatását. Csak köszönt, és megkérdezte, hogy megnéztem-e már a munkáit. Eléggé be lehet sózva, ha szombat este ezzel van elfoglalva, bár lehet, hogy csak unatkozik. Mintha említette volna, hogy szobát bérelt a városban. Ha, pénzkidobás volt. Visszaírtam, hogy nem zavar. Ha gondolja, hívjon fel, itthon vagyok, és semmi különöset nem csinálok. Azonnal megcsörent a telefonom. Szombat este csak a turisták vannak a városban, mondtam köszönés helyett. Akkor nem zavartalak meg semmiben? Nem, és ne haragudj, hogy nem jelentkeztem, de sok volt a dolgom a kávézóban. Semmi baj, én pedig úgy érzem túlságosan beleéltem magam, úgy értem, ma legalább háromszor elsétáltam az épület előtt. Tényleg? Nem láttalak. Mert bulgáltam. nevetett. Nem akartam rád hozni a frázt, inkább elkápráztatni szeretnélek az ötleteimmel, mint megijeszteni. Vajon miért kell neki ennyire ez a megbízás? Befutott tervező. A munkáiból ítélve egy kis kávézónán sokkal fontosabb projektjei vannak. Ez már korábban is foglalkoztatott. Szóval őszintén feltettem neki a kérdést. Egy darabig hallgatott, aztán összeszedte magát és kibökte. Pont azért, mert ez nem egy kötelező megbízás, hanem sokkal inkább szívügyem lenne. Amikor Tamás felhívott, szinte azonnal fellelkesültem. Megint csak elnézést, hogy ilyen furának tűnök, de sok érdekes van ebben a projektben. Az, hogy a sétányon áll, hogy valójában kicsi, hogy terassa van, mögötte pedig ott a víz. Megint csak őszinte akartam lenni. Az a helyzet, hogy nincs pénzem egy olyan kaliberű szakemberre, mint te. Viszont nagyon határozott elképzeléseim vannak. Mint az ügyfelek nagy részének, mármint nem a pénzre, az elképzelésekre mondom. Zavarba jött. De én is. Viszonylag kevés emberrel tárgyalom meg a pénzügyeimet. De úgy látszik, mostanában ez is változik, mert napok óta csak a pénzről beszélgetek a beszállítókkal. Nézd, Nóri, tudom, hogy valószínűleg egy pszichopatának gondolsz, aki mindenáron szeretné ezt a megbízást, is. Nem akarok túllépni egy határon, de ha gondolod, szívesen leülnék veled beszélgetni, akár egy kávé mellett. Hát, ha találkoznak az elképzeléseink. Mi baj lehet egy kávéból? Mi tagadás, tetszett a hangja a telefonban. Na meg az a nyers és kendőzetlen őszinteség, ahogyan beszélt. Oké, okay. kávézzunk. De előre szólok, hogy tényleg nagyon határozott elképzeléseim vannak. Én pedig nyitott vagyok rájuk, mondta cinkosan. Na várjunk, akkor most flörtöl velem? Az egyébként százszázalékosan működő flörtantennám ezúttal cserben hagyott. Hétfő délelőtt van egy kis dolgom, de tizenegykor a lédi Lavenderben leszek. Tudod, a szomszédüzletben. Ha ott tudunk találkozni, sétálhatunk egyet. És a kávé? Azt is megoldhatjuk, mondtam. Akkor hétfőn. Furcsa zajok hallatszottak be a telefonba, mint ha valaki betörte volna az ajtót. Minden rendben? Persze, csak a szomszéd szobában épp egy legénybúcsúra hangolódnak. Ajjaj, hát igen, azt hittem, jól választottam hotelt. Ezek szerint nem, mondtam és nevettem. Vigyázz, nehogy elnyeljen a balatoni éjszaka. Ahogy letettem a telefont, szinte azonnal elaludtam. Kimerítő napok álltak mögöttem. 21 Vasárnap általában csak olyasmit csinálok, amihez kedvem van. Ez egy régi szabályom, mert a hét többi napján annyira hajtok, hogy az utolsó napra teljesen elfáradok. Nem beszélve a vasárnapesti érzésről ami általában akkor kerít hatalmába, ha tudom, hogy a következő hét kemény lesz, én pedig nem pihentem ki magam. Ennek elkerülésére vasárnap általában a barátaimmal találkozom, ha ráérnek. Délelőtt piacra megyek, viszont délután és este szeretek egy kicsit magamban lenni, és megtervezni a következő hetet. Ami persze óhatatlanul felborul szerdára, de legalább van tervem. Ezen a vasárnap délelőttön azonban más dolgom volt. Tudtam, hogy Zoltán kicsit megbántódott, hogy nem hívtam vissza, és nagyon nem szerettem volna, hogy így legyen. Így ébredés után küldtem neki egy üzenetet, ha van kedve velem ebédelni, akkor szívesen megfőzök neki valami klasszikust nálam. Természetesen Gabi szavai is a fülembe csengtek, és én is úgy gondolom, hogy nem kell azonnal elmarni magam mellől senkit, aki egy kicsit is kedves hozzám. Talán nincs meg köztünk a szikra, de attól még nem is tudom. Szerettem volna viszonozni a kedvességét, a meghívását, és önző érdekeim is voltak természetesen. Nem akartam, hogy úgy érjen véget a kapcsolatunk, hogy mérges rám. Azt ugyanis nehezen viselem. Azt szeretem, ha az emberek szeretnek. Szóval üzentem neki, és őszintén azon sem lepődtem meg, hogy majdnem egy órát váratott a válasszal. Számítottam rá, hogy durcás lesz, és sértődött, de majd személyesen kiengeztelem. Mi lehetne más a vasárnapi ebéd, mint rántott hús, petrezselymes krumplé és uborka? Kérdeztem nevetve, miután megérkezett és körbejárta a konyhámat, amely egyébként nem volt túl nagy, de mivel elég keveset főzök, rendben tartom. Szeretem a rendet. Ezer éve nem ettem házi rántott húst, mondta elgondolkodva. Már mint nem étteremben. Londonban kifőzrád. rád? Ez a kérdés már nagyon kikívánkozott belőlem, mivel állandóan kikerülte a családi helyzetére vonatkozó kérdéseket. Most viszont tiszta vizet akarta önteni a pohárba. Azt tudtam, hogy nem nős és komoly kapcsolata sincs, de ennél többet soha nem árult el. A McDonald's. Jaj, nem már! Tudod, hogy mire vagyok kíváncsi? Tudom, de nincs miről mesélnem. Londonban a kutya sem vár, nemhogy barát nő. Nem volt szomorú emiatt, inkább tényként közölte, mint általában mindent. Végül is ügyvéd volt, a tények embere, vagy valami olyasmi. Ezt volt olyan nehéz elmesélni, ugrattam. Miért nem kérdezted meg? Mert kb. az első húsz perc után letorkoltál, hogy nem vagyok elég nőies. Én ezt nem mondtam. Húzott magához a pult előtt. Ilyet sor sem mondanék neked. Csókolt bele a nyakamba. Hagytam egy kicsit kalandozni rajtam, aztán kiparancsoltam a konyhából. <gül> Így nem lesz kaja. Suttogtam a fülébe. <gül> Az olyan nagy baj. Eléggé <gül> kiállhatatlan tudok lenni, ha éhes vagyok. Elengedett egyelőre. Segítsek? Igen, segítsd ki magad a konyhából, és foglald el a kanapét. Bólintott, aztán magamra hagyott. Az ebéd egészen jól sikerült. Legalábbis arra következtettem, mivel azonnal belapátolta, aztán repetázott. Hiányoztak a hazai ízek? kérdeztem vigyorogva és büszkén. Nem vagyok egy nagy konyhatündér, de ha főzök, mindig szeretettel teszem. – Bizonyára úgy valuk, mint egy éhező. <gül> – Örülök neki, hogy ehető a főztöm. Töltöttem neki egy pohár jeges vizet, és próbáltam kitalálni, mi jár a fejében. – Ne haragudj, hogy tegnap nem hívtalak. – Kezdtem. – Egy kicsit zűrös most az életem. A kávézóban rengeteg a tennivaló, és amint elintézek valamit, már jön is az újabb adminisztrációs kör. – Számítottam rá, de nagyon kimerít. <gül> Nem szoktam hozzá, hogy leráznak, mondta vigyorogva. Nem ráztalak le. Elmondtam, hogy mit csinálok, mint azt is pont ezekkel a szavakkal, hogy ne láss bele semmi olyat, ami nincs. Nem szólt, csak bámult ki az ablakon. Délután kettő körül járt az idő, és az utcán Néma csend honolt. Talán azok, akiknek egy csepp eszük is volt, kimentek a strandra, vagy behúzódtak a légkondis vackukba. Lehet, hogy nekünk is el kellene menni úzni egyet, gondoltam. Túl sokat elemzem az embereket magam körül, Szólt meg, miután az utolsó morzsát is megette a tányérjáról. Megszoktam, hogy magam vagyok, a nők pedig általában jó móduak és jó jóképűnek tartanak. De az igazat megvalva az elmúlt években rossz tapasztalataim voltak. Többnyire a belvárosi lakásom és a bankszámlám értekelte őket. Ekkor majdnem beleszóltam, hogy engem is érdekelne egy londoni belvárosi lakás, de jobbnak láttam lakatot tenni a számra. Ezért voltam veled is olyan tartó az első este, és talán mondtam olyan dolgokat, amiket nem kellett volna. Muszáj volt bólintanom. Talán máshogy kellett volna fogalmaznod, mert amúgy, ha nem vetted volna észre, én mindig kimondom, mit akarok. Még akkor is, ha ez másnak fáj. Most már tudom, és valójában elégké -e tetszik, mondta, azzal felállt az asztaltól. Összeszedte a tányérokat, és elindult a konyha felé. Nyugi, nem fogok mosogatni, szakított félbe. Annyira azért nem vagyok rendes, rács, csak meg akarom nézni, van-e borod a hűtőben. Kicsit koráinak éreztem a fröccsözést, még akkor is, ha nagyon meleg volt. Ráadásul ellenkezett is a vasárnapi nyugi szokásaimmal. Én köszönöm, nem kérek, de te nyugodtan szolgált ki magad bármivel, amit találsz. Üres kézzel jött vissza. Egyedül nem iszom, abban semmi jó nincs. Visszaült az asztalhoz, és kínos csend szállt a szobára. Bárhogy is néztem, ez mégiscsak a harmadik randink volt, én pedig felhívtam magamhoz. Ugyan nem vacsorára, hanem ebédre, de attól még talán azt gondolta, hogy... Szóval nem tudtam, hogyan mondjam el neki, hogy nem igazán akarom az ágyamba cipelni. Talán egyszerűbb lenne az őszinteséget választani. Mm. Vasárnap délután általában <gül> elalszom a tévé előtt, kezdtem bele. Ha van kedved csatlakozni és megnézni velem egy filmet, szívesen látlak. Fürkéztem az arcát, hogy csalódott -e. Annak tűnt, de igyekezett nem mutatni. Éreztem, hogy kicsit zavarban van, nem értette tulajdonképpen, mi volt a célja a meghívásomnak. Nem akartam, hogy megint agyaljon. Tudod, velem nagyon egyszerű az élet. Azt kapod, amit látsz. Azt mondom, amit gondolok. Ha kérdezel, válaszolok. Tőlem nagyon idege minden női fifika vagy mesterkedés. Mindig is az volt. Talán ezért élek egyedül, és talán ezért nem volt soha igazán komoly kapcsolatom. A férfiak igénylik, hogy egy nő kacér és titokzatos legyen. Én nem vagyok ilyen. Ez a helyzet. Tényleg ilyen vagyok. Semmi variálás, semmi játszma. Talán pont ezzel zavarz össze engem teljesen. Fogta meg a kezem a kanapén ülve. Elszoktam attól, hogy minden az, aminek látszik. Pedig nálam tényleg minden az, aminek látszik. Nem bírom a mellébeszélést. Bólintott, és egy párnát rakott a feje alá. És akkor most is elfogsz aludni? Kérdezte. Akkor jobb, ha én választok filmet. Mindenképp. Ez teljes mértékben rád bízom. Valójában pontosan ez történt. Elaludtam a filmen. Egy darabig követtem az eseményeket, és azt is éreztem, hogy Zoltán néha rám néz. Egyszer megigazította a szemembe lógó hajamat, de más nem nagyon rémlik. Amikor felébredtem, már nem volt ott. Egy üzenet várt a telefonomon. Nem akartalak felébreszteni. A vasárnap este pedig úgy telt el, ahogy mindig szakadt. Magamban voltam, a dolgaimat intéztem. De egy dologhoz folyton visszatértek a gondolataim. Az önazonossághoz. Tényleg mindig minden helyzetben őszinte vagyok? Vagy csak akkor, ha nem sérülhetek? És mi van akkor, ha éppen az őszinteségem az, ami megbánt másokat? Mondjuk azokat, akiket a legjobban szeretek. 22. Fél órával előbb értem a sétányra, mint Dani, de előtte még egy nagyon fontos emberrel volt találkozom, Lacipékkel. Ezt sem tudom mondani, hány meg hány reggelen álltam az ajtajában télen és nyáron, megösszel és természetesen tavasszal. Megálltam az üvegablak előtt, és elméláztam. Az a helyzet, hogy Laci péksége tényleg olyan volt, mint egy klasszikus békebeli pékség. Semmilyen francia vagy amerikai hatást nem tűrt, és amennyire én figyeltem a repertoárt, már pedig eléggé közelről figyeltem, Laci az elmúlt években egy újítást vezetett be, az olívás kiflit. Szerintem azt is csak azért, mert neki tetszett. Itt nem volt muffin vagy dónát, és eléggé furcsán nézett a vendégekre, ha valaki szóvá tette ezt. Laci Péknél minden volt, ami 1982-ben is. Picit újított, hogy kevésbé olajosak és inkább légiesek legyenek a tésztái, de nagyjából ennyi a siker receptje. Márpedig siker az volt. Volt itt kakaos csiga, cukros briózs, időnként burkifli, a világ legfinomabb sajtos pogácsája, igazi vizes kifli, és az én kedvencem bukta. Olyan könnyű tésztából és olyan brutálisan cukros lekvárral, hogy egynél többet nem is lehetett belőle megenni. Meg nem is kellett, ha az ember nem akart diabéteszt kapni. Laci hajnali kettőkor érkezett. Felügyelte a pékek munkáját, és minden törzsvásárlót névről ismert. Általában délután kettőkor bezárt, mert minden elfogyott, amit éjszaka megsütöttek, és szerintem azért is, mert már kicsit ő is fáradt. Persze kinyírt volna, ha ezt meghallja tőlem, de hát ő sem lesz már fiatalabb. Rendszerint ő állt a pultban, és mint minden ember, aki évtizedek óta hajnalban kezdi a munkát, természetesen rettenetesen goromba volt. Most sem volt túl lelkes, ahogy összevont szemöldökkel méregetett. – Ha neked minden nap plusz minden meg kell sütnünk, akkor vagy korábban kell nem vagy korábban kell zárnom – dörmögte maga elé, amíg félre vonultunk az irodájába megbeszélni az élelmezést. Tudtam, hogy az olasz kávébeszállítóval való tárgyalás kismiska ahhoz képest, ami rám vár ezzel a palival. Pedig az olaszt nem is nagyon értettem. Tudom, Laci bá, de a te nélkül nem lesz kávézó. Duruzsoltam neki. Sekorábban és sekorábban zárni nem akarok. Plusz pénzre nincs szükségem, hírverésre sem, szóval akkor mit tudsz felajánlani? Sarokba szorított. Innen lenne szép nyerni. Gondoltam, de őszintén szólva csak egy érvem volt, de az éppen nem jutott eszembe. A mondjuk kérek 25 buktát, néhány pogácsát, burkiflit és brióst, az neked mennyi plusz munka? Kérdeztem. Teljesen mindegy, hogy mennyiben mert nem akarok plusz munkát. Mint ha a szokásosnál is morcosabb lett volna. Pedig nyilvánvalóan tudta, miért jövök be, Véletlenül tudtam Évitől, hogy Zsuzsa már elkezdte puhítani az öreget. Haragszol rám valamiért? kérdeztem. Nagy levegőt vett, és egyenesen a szememben nézett. Olyan szigorú volt, ha ijedős lennék, már összepisíltem volna magam. Valójában igen, Nórikám, jó is, hogy kérded. Először is. Ha nemet mondok neked, akkor én a hunyó, miközben pont, hogy kevesebbet szeretnék dolgozni, mint többet. Tudod, Zsuzsa miatt... Bólogattam. Szóval ez a baj, hogy a meló elveszi az idejét a magánélettől. Laci bá, ne csináld már, hogy emiatt nem sütsz ki nekem harminc darab tésztát. A fejét vakarta. Aztán meg sikeres lesz a kávézód, és jössz nekem, hogy még harminc, aztán még harminc, én meg csak pislogok, meg izzadok a dagasztógép fölött. Morgott tovább. Valójában nagyon kedveltem, és szorkoltam neki, hogy végre működjön a kapcsolata Zsuzsával. Amennyire én tudtam, meg az egész város is beszélte, vagy ezer éve szerelmes belé. Volt közben egy rossz házassága, amelyből született két fiú, de ha hiszünk a plegykáknak, akkor mindig is Éva anyukája volt az igazi szerelem. A két fiú viszont a pégségben dolgozott, és láthatóan nagyon jól. Éltem a gyanóperrel, hogy az állandóan mindent ellenőrző apukájuk inkább már teher nekik, és szívesebben látnák az öreget nyugdíjban, egy balatoni csónakban pecázva. Persze ezt én nem szorgalmazhattam, de talán célozni célozhatok rá, gondoltam. És ha nem te jönnél be korábban, hanem a fiúk, talán ők elbírnának egy kis plusz munkával. Javasoltam félinken, Bízva abban, hogy nem kezd el velem azonnal ordítani, mit képzelek, hogy beledumálok a bizniszébe. Néhány másodpercre meccő csend telepedett ránk, és szinte hallani lehetett, ahogy sül a kenyér a sütőben, tőlünk csak néhány méterre. A mindig határozott és mogorva arc egy pillanatra elszomorodott, és akkor értettem meg. Laci Pék, nem azért nem adja le a munkát a fiainak, mert kicsattan az energiától, hanem azért, mert attól fél, hogy mi lenne vele a pékség nélkül. Talán túl messzire mentem a javaslatommal. Már meg is bántam. Tudod, Nórikám, nagyon sok minden megváltozik az ember életében, ha megöregszik. Bólintottam. Amikor Zsuzsi elmesélte, mi a terved, vagy amikor látom, hogy Évi újra fest, és mindenféle ötletei vannak, azon gondolkodom, hogy ahová ti mentek most, onnan bizony mi már visszajöttünk. Mondta, aztán legyintett. Ah, csak nyavajgok itt. Közelebb hajoltam hozzá. Egyáltalán nem bánnék egy ilyen tapasztalt szakembert a szomszédban, Lacibá. Pontosan tudom, hogy neked olyan múltad van a kereskedelemben, amilyen nekem sohasem lesz. Nehizelek, te lány. Ezek tények. Mondtam komolyan, mert komolyan is gondoltam. Szerinted lenne bátorságom kávézót nyitni, ha ti nem lennétek itt a sétányon? Így is elég irigyem lesz, már most is van. Legyintettem most én. árgus szemekkel figyelik, hogy mi készül. Azt elhiszem. De ha te meg, Zsuzsi néni, itt vagytok a közelben, az olyan nekem. Nekem ti vagytok a családom, tudod? Bólintott és rám nézett. A szemében ugyanaz a szomorúság volt, mint az enyémben. És remélem tudod, hogy ezt most nem azért mondom, hogy kiudvaroljak belőled harminc buktát meg némi pogácsát. Tényleg komolyan gondoltam. Bármikor, ha a kávézon töprengtem, a sok izgalom mellett úgy tudtam megnyugodni, hogy elképzeltem, a barátaim itt vannak tőlem egy karnyújtásnyira. És biztos voltam benne, hogy a vendégek érteni fogják, miért lehet csupa békebeli reggeli tenni nálam. Locibá tésztái voltak az én kabaláim, amelyekhez újra és újra visszatértem gondolatban. Pontosan úgy képzeltem el a kávézót már az első pillanattól, hogy a minőségi kávék mellett ilyen uzsonná tehet a betérő kedves vendég. De mit javasolsz? kérdezte komolyan. Azonnal mondtam a választ. Szerintem engedd a fiaidat egy kicsit többet dolgozni. Tudom, hogy ez nem könnyű, és nem azt mondom, hogy add át az egész üzletet. Pusztán annyit, hogy delegálj néhány feladatot. Komolyabb feladatot. Dirigáljak, eleget dirigálok, még sokat is szerintük. Delegálj. Annyit jelent, hogy adj le nekik olyan feladatokat, amiket eddig te vállaltál. Kicsit zavarba jött. Értem. Mondjuk adjam ki nekik, hogy tervezzék meg, hogy fognak neked is sütni. Kacsintott. Kicsit zavarba is jöttem, mert elég nehezen mennek ki a mosoly. Picit rozsdás volt, de ennivaló. Szerintem remek első projekt. Legyen. Mikor nyit? Szerintem két hét múlva. Hogy? De hát nincs is kész semmi. Még? Még nincs kész, mondtam teljesen komolyan a legmeggyőzőbb hangomon. Ti gyerekek már annyira máshogy csináljátok a dolgokat. Hát az biztos, gondoltam magamban, és végre elővettem a táskámból a negyed órával korábban megvásárolt bukta egyikét. Hatalmasat haraptam bele. Csak körök, Laci, ne engedd nekik, hogy bármit is változtassanak a receptem. Töröltem le a kibudgyanó lekvárt az arcomról. Csak a holttestemen keresztül, mondta a pék. Remélem tartani fogja a szavát, mert ennek a műremeknek nem szabad megváltoznia. 23. Kicsit később Dani ugyanezen a véleményen volt. A Lady Levenderben ültünk, pontosabban előtte a padon. Néhány perccel korábban Évi kihozott két levendulás kávét, én pedig Danit traktáltam a buktával. Valójában erre semmi szükség nem volt, mert jó ízűen falatozott. Mm, – Az mm, miért ilyen jó? – kérdezte Teli szájjal. <gül> – Azért, mert friss, és mert eszedbe juttatja a gyerekkorodat – mondtam vigyorogva. – Hát ezért tuti lejönnek a marketinges piáros lányok Budapestről, Nekem is ez a tervem. Majszoltunk csöndben, és ittuk hozzá a kávét. Tudtam, hogy hamarosan rá kell térnem a lényegre. Nem akartam halogatni, mert ha néhány héten belül kezdeni szerettem volna, akkor a tettek mezeére kellett lépnem. Bögre, mondtam. Dani automatikusan a kezembe adta a kávéját. Ezen persze harsányan felnevettem. <gül> Nem ez egy gyagya, kiabáltam vele játékosan. Bögre, a kávézó neve. Ó, basszus, már nem értettem mit akarsz, mondta ő is nevetve. Jaj, ne haragudj, hogy azt mondtam, gyagya, csak kicsúszott. Zavarba jöttem, és véletlenül a combjára tettem a kezem. Aztán hirtelen elhúztam. És ezért is elnézésedet kérem. Áltam fel hirtelen, mert éreztem, hogy fülig pirulok. Ő meg csak ült a padon és vigyorgott. Először néztem meg a mosolyát. Nem állt neki rosszul. Kezdhetném újra? Könyörögtem. Kérlek, foglalj helyet. De persze még mindig vigyorgott. Szóval úgy képzeltem, hogy bögre kávézó lesz a neve. És... Mivel különösen vonzódom a bögrékhez, valójában gyűjtöm is őket, arra gondoltam, hogy mindenki más bögrébe kapná a kávét. Nem lenne két ugyanolyan. Ez lehetne ilyen személyre szabott dolog is. Lehetnének üzenetes bögrék, hogy legyen szép napod, meg mesebögrék a gyerekeknek, virágos bögre, fehér bögre, összetökös bögre, és karácsonykor... Ah, imádom a karácsonyt, csupa vidám karácsonyi bögrébe kapnák az emberek a habos forró csokit meg a teljes kávét. Milyen király lenne? mondtam teljesen extázisban. Nem éreztem, hogy túlzásba esnék, hiszen az én ötletem volt, a sajátom. Büszke voltam rá, és mindig nagyon boldog, ha csak felidéztem. Annyiféle bögrénk lenne, hogy sose fogyjon el. Tudod, az emberek egy idő után azért is jönnének, mert kíváncsiak lennének, milyen bögrét kapnak aznap. Ez lehetne a különlegességünk. Meg a finom kávé, de az természetes. Picit halkabban folytattam. Egy olyan helyet szeretnék, ami mindig pezseg, mindig izgalommal telve jönnek az emberek. Nincs az a kínos csend, mint egy csomó kávéházban, hogy azt sem tudod, melyik lábad állja, amíg meg nem kapod a rendelésed. Toni rám nézett és bólogatott, de nem szólt semmit. Ez egy kicsit zavart, mert őszintén szólva nagyobb lelkesedést vártam. Persze lehet, hogy ez csak szerintem volt ilyen jó ötlet. Most mi van? Csattantam fel. Olyan jó lett volna, ha átveszi az izgatottságomat. Nem tetszik az ötlet? Hogy nem tetszik. Szerintem zseniális mindenki fotózni fogja meg kirakni az instára. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, Nóri. Már is van egy vendéged, mondta. Tényleg? Uh, hát köszönöm. Hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy az első ember, akinek beszéltem az ötletemről, osztozott a lelkesedésemben. Ha nem is olyan harsányan, mint én, de legalább szóban. De ez tényleg nem illik modoros vagy industriál berendezés. Mondtam, ugye? Igen. Elgondolkodva bámult maga elé, aztán belekortyolt a kávéba. Olyan halkan duruzsolt, hogy szinte nem is hallottam. Színes bögrék, levendula trós sütemények. Nem akartam félbeszakítani, inkább csendben ücsörögtem mellette. És mitagadás, nagyon boldog voltam. Szinte kézzel foghatóvá vált az álmom. Már láttam magam a kávézóban, ahogy állok a pult mögött, és köszöntöm az embereket. Éreztem, hogy van bennem annyi szeretet, hogy minden betérőnek jusson. A sétány egyelőre csendes volt. A helyiek pakolgatták és tisztogatták a teraszukat és az üzletük előtt lévő járdát. Nagyon meleg júliusunk volt. A fákról huldottak a megszáradt levelek. A reggeli levegőt néha felkavarta a szél, de egyébként nyugodt volt minden. Tettük a dolgunkat. A bal vállam fölött megfordultam, hogy belesek évára, mert úgy éreztem, hogy folyamatosan bámul. Nem tévedtem. Ahogy hátra néztem, hirtelen nagyon fontos pakolni valója támadt, miközben minden polc fel volt töltve. Ahogy elkapta a tekintetemet, hüveggolyát felmutatva jelezte: Minden oké. Okay. Szóval jól éreztem. Minket fürkészett. Mint ha rajta kaptak volna, azonnal visszafordítottam a fejem. – Átmehetnénk a kávézóba? – szólalt meg hirtelen Dani. – Persze – mondtam, és elindultam a sétányon. Alig néhány lépés, és már ott is voltunk. Mivel már reggel elindítottam a szakikat, és most is serényen dolgoztak, majdnem készen volt a villanyvezeték újrahúzása utáni vakolás és festés – csak még nem tudtam, hogy milyen színűre szeretném a falakat. Dani köszönt nekik, aztán elmerültem baktatott egyik saroktól a másikig, és vissza. Hátra ment a vízhez, aztán visszajött, majd kiment a teraszra, és megállt az árnyat adó hatalmas fák alatt. Követtem. Azt hiszem értem, hogy mit szeretnél, kezdte. És mivel már csak néhány heted van a nyitásig, én pedig éppen ráérek, így pro bono elvállalom a munkát. Mondta szinte ellentmondást nem tűrően. De hát hápogtam. Nyugi, jó lesz! Mondta, és szembe fordult velem. Pontosan tudom, hogy mire van szükséged. Vigyorgott megint. Már mint a kávézónak. Helyes Ahogy a szememben nézett, Két korábbi állításomat is módosítanom kellett. Nem barna volt a szeme, hanem inkább zöld. A második pedig, hogy kezdtem kétségbe vonni a korábbi állításomat, mi szerint képtelen vagyok egy normális hapsit találni a városban. Valójában egy egészen halvány remegés futott rajtam végig, ahogy a forró tenyerével a mesztelen vállamhoz ért. Persze lehet, hogy csak a koffeim meg a cukor, meg az adrenalin, melyet amiatt éreztem, hogy egyre közelebb kerülök ehhez az álomhoz, és most már van mellettem valaki, aki osztozik ebben a lelkesedésben. Akárhonnan néztem, Dani a tettes vált, és ha tényleg érti, hogy mit szeretnék, akkor ez rendben is van így. Gondoltam. Nagyon köszönöm, hogy elvállalod a munkát, a próbonóval azonban nem értek egyet. Mondtam én is, hasonló a határozott hangnemben, mint az imént ő. Mit szólnál, ha adnál egy ajánlatot, én meg alkudnék belőle. Nem akartam, hogy ingyen dolgozzon. Nem hiszek az ingyen munkában, még akkor sem, ha az ember mindenképpen elvállalná. Tetszik az ötlet. Adok egy árat, de most mondom, hogy sokkalni fogod, viszont alkuképes, vigyorgott. Rendben van, mondtam neki és egy fél lépést hátra léptem. Mikor kezdünk? Most, mondta, és határozott léptekkel visszament a kávézóba. Én pedig félkézzel bepötyögtem a lányoknak a közös csetbe, este beszélnünk kell, és nyomatékosításul három felkiáltó jelet is bígyeztettem a mondandóm után. Huszonnégy ha valami állandó volt ezen a nyáron, az a prosecco és ívi babzsákjai a parton. Őszintén hálás voltam neki azért, hogy időről időre beengedett minket a hajlékába, és nem kellett egy turistáktól hemzsegő étteremben kiöntenünk egymásnak a szívünket. Gabi szokás szerint kicsit késett, és nem tudtam nem észrevenni, hogy pont úgy néz ki, mintha egy halom mosatlan alól mászott volna elő. Ez az igazság, mondta, és töltött magának egy pohár búbisat. Olyan meleg van a lakásban, hogy képtelen vagyok bármilyen házi munkát elvégezni. A múlt héten még volt energiám ötkor kelni és mosni, de már elfogyott. Szóval most mindenki azt vesz fel reggel, amit talál. Nem érdekel. Nagyot kortyolt a hidegitalból. italból. Te viszont ragyogóan nézel ki, Évám, mondta a vendéglátom felé fordulva, aki éppen meggyújtott egy levendulás gyertyát. – Köszönöm, nálam minden rendben, azaz minden változatlan! – mosolygott. – Dúla szerelem? – kérdeztem. – Igen, azt hiszem, sikerült végre rátalálnom életem első felnőtt kapcsolatára. No – csak, kaptam fel a fejem. – Az milyen? – Az olyan, hogy senki sem nyagadt senkit az ideje és az energiája miatt – Őszintén elmondjuk, hogy mit gondolunk, és támogatjuk egymás döntéseit. Jól hangzik, mondtam. Ja, és rendesen kommunikálunk egymással. Ez még nekem is új. Johnnak soha semmit nem mondhattam előszintén, mert általában magával volt elfoglalva. Tudjátok, én nem nagyon léteztem. Bólintottunk mind a ketten. Még mindig fájó pont volt neki New York de azért egyre többet mesélt róla. Valószínűleg így dolgozta fel. Az volt a legkönnyebb, ha csak néha hozza szóba. – De ma nem én vagyok terítéken – mondta, és kényelmesen elhelyezkedett a babzsákon. – Mesélni, mi van veled? – Próbáltam rendezni a gondolataimat, hogy hol is kezdjem a gyónást. – Viszont mielőtt belevágsz – folytatta mégis Éva – azt hadd mondjam el, innen bentről úgy tűnt, hogy elég jól érzed magad a szexi építésztársaságában. Kacsintott cinkosan. Tudtam, hogy leskelődsz. Mik szép. Mi van, mi van? Úgy fel Gabi is. Milyen építész? Én még Zoltánnál az ügyvédnél tartok. Na, arról meg én nem tudok semmit, mondta Évi. Nyugi, elmesélek mindent. És így is tettem. Kezdtem az elejétől, amikor először találkoztam Zoltánnal, és abba sem hagytam a beszédet egészen addig, hogy ma úgy éreztem, Danival nagyon is egy hullám vagyunk. Ráadásul, amikor megérintette a karomat, még bizseregni is kezdtem. Jó bizsergés? kérdezte Gabi. Miért van rossz is? Van, amikor valakitől kiráz a hideg. Hát. Ez nem hideg volt, sokkal inkább forró. A lányok elgondolkodva ültek. Nem hiszem, hogy a Balaton fölött lenyugvó nap késztette őket sztoikus hallgatásra, inkább az, hogy nem tudták, mennyire bírom a kritikát, meg az őszinteséget. Nyugodtan elmondhatjátok, mit gondoltok, bátorítottam őket. Ha nem lennék kíváncsi az őszinte véleményetekre, akkor egyáltalán nem osztottam volna meg veletek semmit. Hát jó, na akkor kezdem én, mondta Gabi. Én. változatlanul úgy érzem, hogy olyan sémákban gondolkodsz, amiket el kéne már felejteni. A hangja komolyan csengett, de nem kioktatóan. Sémák? Milyen sémák? értetlenkedett Éva. Nori elég régóta nem vállal semmilyen rizikót, ha férfiakról van szó. Vagy az ágyra korlátozódnak a viszonyai, vagy... Nem is tudom, volt más milyen kapcsolatod is az elmúlt években? Köszi, mondtam durcásan. Azért ennyire nem rossz a helyzet. Természetesen nem rossz, hiszen te rendben vagy veled, csak azt nem értem, hogy miért. Ezt még tényleg magyaráznom kell neked? Minden hülyeségemről tudsz, illetve majdnem mindről. Én tudom, hogy nem könnyű normális alany találni egy párkapcsolathoz, mert kvázi öt facérhapsi van a városban. Dörmögött Gabi. Ezt még én is észreveszem, aki tökre házas vagyok, és egyáltalán nem érint a téma. Ez igaz, bólogattam. Akkor nekem mázlim van, mondta Évi. Szóval értem én, hogy ez bonyolult. De nem lehet, hogy nálad is van defekt. Már meg sértő, hogy tudod, hogy imádlak. Nyúlt a kezem felé Gabi. Nem kellett nyugtatnia. Pontosan értettem, miről beszél. Azt ugyan nem mondanám, hogy defekt, de pontosan tudtam, mire gondol. Mondjuk inkább úgy, hogy nem érdekelnek a pasik. Sokkal szívesebben vagyok otthon, és olvasok egy jó könyvet, mint hogy valami bunkóval találkozzam. Miért hiszed, hogy mindenki bunkó? kérdezte Éva. Tapasztalat. Jó, ez így erős. De egy időben két dolgot figyeltem meg magamon. Vagy a bunkó macsók érdekelnek, akik Isten tudja, miből élnek itt a Balaton partján, vagy kifogtam valami halál unalmas ingatlanost, akivel a négyzetméter árakon kívül semmi közös témánk nem volt. Ebbe viszont nem túloztam. Ez volt a helyzet. A terápiát javaslom. Nézett rám Évi teljesen komolyan. Anyádék, jól tönkre vágták neked ezt a kapcsolatos dít. Azt hiszed, hogy mindenki ugyanolyan, de szerencsére ez nem igaz. Jártam terápiára. Válaszoltam szintén komolyan. Azt hiszem, nem az a baj, hogy nincs önbecsülésem, vagy hogy nem hiszek a szerelemben. Nagyon is hiszek. És Gabi, te ismersz, itt voltál velem az elmúlt húsz évben. Na igen. Szóval én rendben vagyok magammal, mára mennyire lehet. Akkor csak lehet, hogy még nem találtad meg. Nézett rám reményteli mosoly léva. Szerintem senki sem mondta, hogy húsz évesen kell megtalálnunk a szerelmet. Nézd meg engem. Igaza volt, ezt én is tudtam. És egyébként nem volt bajom az egyedül léttel. Bár néha mardosott a magány, szerettem az életem. Zoltán kicsit kibillentett. Nézzétek meg a palit, tökéletes, rendezett anyagiak, tökéletes modor, kedves, udvarias, unalmasnak sem mondanám. Így kimondva, szinte pillanatok alatt megláttam a lényeget. Nincs lényeg, kedvelem őt, még valamennyire vonzódom is hozzá, de nem ő az embered, mondta Gabi határozott meggyőződéssel. De ezt ne bánt. Szerintem is jó fej, és értékelt, hogy az utolsó ügyfeleddel ilyen jó a kapcsolatod. Túl jó, mondtam, állandóan hívogat. A nap folyamán többször is keresett, és bármennyire nem tetszett a saját reakcióm, mindig leráztam egy üzenettel. De tényleg rengeteg dolgom volt. Volt szex? kérdezte Éva. Volt. És? Hát. Nem renget alattunk az ágy, de elsőnek nem volt rossz. A hétvégén meghívtam magamhoz ebédre, és úgy bekajáltam, hogy elaludtam. Vallottam be, de elmondtam neki, hogy valószínűleg ez lesz. Mire felébredtem, elment. – És ennek ellenére hívogat? – firtatta Gabi barátném. – Igen, miért? – a lányok egyszerre kezdtek el hangosan nevetni és huhogni. <gül> – Annyira bírlak szívem, olyan cukin naív tudsz lenni! – Dölt előre Gabi, és megpaskolta a térdemet. – Most mi van? – sértődtem meg. – A pasas beléd van esve! – mondta Éva ellentmondást nem tűrően. – Jaj, nem már! – Pedig, de! Ha nem sértődött meg, és lépett le egy ilyen után, akkor tuti! – mondta Gabi is. – Vagy macsó! és nem tűri a visszautasítást, pedzegette Éva Gabinak. Bár azt nem hiszem, nem úgy tűnik. Szerintem sem, felelte Gabi, miközben rázták a fejüket mindketten. Nem akartam elhinni ezt a nagy megfejtést. Vagy csak egyszerűen zsigerből elutasítottam ezt a lehetőséget, hogy ne legyen rajtam még nagyobb a nyomás. Amúgy miért nem megy már vissza Londonba, nem várja a praxisa? Lezárult az ügylet, és még mindig itt lebzel. Van még egy körünk az ügyvéddel meg a földhivatallal. Azért marad. Szerintem még jó néhány napba beletelik, mire végzünk mindennel. Ja, szerintem inkább a két szép szemedért marad, vigyorgott Gabi. Készülj fel, hogy nem fogod olyan könnyen lezárni, vagy izé, lerázni. Nem akartam lerázni, mert kedveltem. Csak épp nem játszott a szívem húrjain, hogy ilyen lírikusan fejezzem ki magam. Dani viszont annál inkább. Átérhetnénk az építésre? kérdeztem. Ott mit csináljak? Szerintem egyelőre semmit, mondta Évi, és töltött magának még egy pohár italt. Elvégre ő itthon volt, nem kellett vezetnie. Én úgy döntöttem, már csak vizet iszom. Másnap amúgy is megint kell, nem kellett. De egyáltalán nem bántam, sok volt a dolog a kávézóban, és Dani is azt ígérte, hogy egész éjjel dolgozni fog, már holnap összeülünk újra. Élvezze a társaságát, mondta Gabi. Te panaszkodsz mindig, hogy nincs egy értelmes férfi a városban, akivel lehet beszélgetni. Úgy tűnik vele megtaláltad az összhangot, szerintem használt ki, és ketten együtt valami csodásat alkothattok. Valóban fontos volt nekem, hogy szinte kimondatlanul is értettem, mit és hogyan szeretnék, és azonnal megszerette a kávézós terveimet. Akkor nem a gyalok, mondtam. Az lesz a legjobb, ha nem bonyolítom tovább a dolgokat Zoltánnal. Danival pedig szigorúan a munkára fogok szorítkozni. Gabi kicsit csóválta a fejét, Évi is vigyorgott, de végül egyikük sem fűzött semmit a mondandómhoz. Úgy tűnt, mindenki kiegyezett ezzel a várakozó állásponttal. Az est további részét megfigyelőként töltöttem. Néha közbeszóltam, de alapvetően a lányokra voltam kíváncsi. Mint mindig, amikor együtt voltunk, működött közöttünk a kémia. Képesek voltunk átérezni egymás fájdalmát és örülni a másik sikereinek. Boldog voltam, hogy Évi vissza tudott közénk éleszkedni, mert most éreztem csak igazán, milyen nagyon hiányzott. Éva mindig egyfajta ősi nőiességgel tudott mozogni a világban. Már gyereknek is ilyen volt. De azt hiszem, a valódi erejét csak most kezdte megérezni, hogy újra köztünk volt, támogató közegben. Persze, ha ránéztem, Láttam benne a törékeny lányt, meg az erős nőt is. Talán mindannyian ezt a kettősséget cipeljük magunkban, és csak a jó ég tudja, milyen erősek lehetünk, ha felismerjük a törékenységünk erejét is. Mert ott van. Ott van az őszinte szavainkban, az elhalkuló nevetésünkben. Ott van a történetünkben, a múltunkban. Néztem ezt a két nőt, akikhez időnként visszasodor az élet, és pontosan tudtam, hogy sohasem tudnám őket bántani. Remélem, megmaradunk egymásnak. Bármit is hoz az élet. 25. Már egészen besötétedett, amikor megérkezett Tamás. Elegáns volt, mint mindig. Biztos a munkából jött, vagy egy vacsoráról, nem faggattuk. Későre járt, ideje volt menni, és zavarni sem akartuk a szerelmeseket. Gabiért pedig megjött a taxi. Mivel az este folyamán úgy érezte, szüksége van néhány itarra, így természetesen nem vezethetett. Elbúcsúztam évitől és kikísértem Gabit az autóhoz. Tudom, hogy most sok a dolgod, és sok a gondolat is a fejedben, de hidd el, minden rendben lesz, mondta kicsit spícesen, aztán megölelt. Úgy legyen, feleltem és becsuktam a taxi ajtaját. A levender előtt álltam, és már éppen indultam volna én is a kocsihoz, amikor hallottam, hogy nyílik az ajtó. Van egy perced, elkísérlek a kocsiig. Tamás volt az. Összeugrott a gyomrom. Pontosan tudta, mit akar. Bevártam a ért. Csendesen baktattunk néhány métert, amíg biztonságos távolságban nem kerültünk az üzlettől. A kocsim a sétányal párhuzamos kis utcában állt. Évinek mit mondtál? Hogy nem akarom, hogy egyedül mászkálj, ami egyébként igaz is. Mondta, és a hangjából kihallottam a feszültséget. Nem tudtam, mit mondhatnék, úgyhogy inkább ráhagytam. De szemmel láthatóan ő is ezzel bajlódott. Nem tudom, Nóri, hogy mi lenne a jó megoldás, mondta halkan. Néhány napja megint nagyon zavar ez a dolog, és én legalább olyan tanácstalan vagyok, mint te. Furcsa, hogy egyébként őszinte embernek ismerem magam, ezt a dolgot pedig olyan jól eltemettem, hogy eddig nem is zavart. Csak most, hogy felhozott. Ettől most rossz ember vagyok? tűnődtem. Ezeket a kérdéseket teszem fel én is magamnak. Minél jobban elodázuk, annál égetőbb lesz, de egyelőre tanács vagyok. Akkor jó. Illetve nem jó. Csak tényleg nem tudom, mit lépjünk vagy lépjünk-e egyáltalán. Nagyon szeretem Évát. Én is. Tudom, de én szerelmes vagyok belé. Mióta vele vagyok, valahogy minden a helyére került, és rettegek attól, hogy ez elromlik. Bólintottam. Láttam, hogy néznek egymásra. De még mindig ugyanúgy éreztem, mint pár nappal ezelőtt. Talán őszintének kéne lennünk vele, mondtam finoman. Félek, hogy elveszítem. Rázta meg a fejét. Kezdtem érteni a dolgot. Attól félt, hogy eljár a szám. Nekem legalább olyan fontos ez a barátság, mint neked ez a szerelem. Ez nem ugyanaz. Persze, hogy nem. Neked könnyebben megbocsátana, mint nekem. Mondtam nehéz szívvel. A barátainknak mindig nehezebben bocsátunk meg, mint a szerelmeinknek. Odaértünk az autóhoz, a táskámban matadtam a kulcsom után. Ideges voltam, mert nyomasztott ez a téma. Meg a tanácstalanságom is. Pont olyan érzés volt, mintha sürgetne belülről valami, hogy tegyek pontot a végére, de tudtam, ha így teszek, elszabadul a pokol. Nem bíztam magamban, és nem tudtam, mit évől legyek. Csak arra kérlek, nézett rám bátortalanul, hogy adj még néhány napot nekem. Ennyit megtennél, ha megkérhetlek? Nem voltam benne biztos, hogy ez a jó megoldás, de bólintottam. Meg. De utána ki kell találnunk valamit, mert félek, hogy ebből baj lesz. Mondtam. Köszönöm. Válaszolt, aztán megszorította a kezem és egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy a jó úton járok. Össze voltam zavarodva. 26. El sem tudtam képzelni, Dani hogyan készült el két nap alatt az összes tervvel. Időnként felhívott, vagy küldött egy, -egy üzenetet, hogy remekül halad nyugodtan fejezem be a kávézó festését, vagy megkérdezte mekkorák az ablakok,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 mi szerint készen van a tervekkel, de aludnia kell néhány órát. Irigyeltem. Én szinte semmit nem aludtam az éjjel. Fájt a gyomrom az idegességtől, és tudtam, hogy ezt nem fogja megnyugtatni semmilyen levendulás gyertya. Zoltánt hívtam, ahogy felébredtem. Elnézést kértem, amiért így eltűntem, és elmondtam neki, hogy gyakorlatilag a kávézóban alszom, mert rengeteg dolgot meg kell csinálni, ha tartani szeretnénk az ütemet a nyitásig. Mert eltökélt voltam, hogy megnyitok. És abban is eltökélt voltam, hogy beszélek Évával. Nem tudtam mást mondani Tamásnak sem. Ő is érezte, hogy eljött az idő. Talán együtt kéne elmondanunk, javasolt a félénken. Nem. <há> ha én mondom el... Én fogom kapni a dühének nagy részét, és ez nem baj. Nem szeretném, hogy rámenjen erre a kapcsolatotok. Tamás nagyokat hallgatott. Tudtam, hogy nehéz elfogadni, hogy elvigyem a barhét, de én akartam így. Ha Éva helyében lennék, én is magamra haragudnék inkább. De őszintén szólva sejtelmem sem volt, hogy fog reagálni. Nem jól. A kérdés csak az, hogy mennyire nem. Mennyire vagy biztos benne? kérdezte Tamás. Semennyire, de meg kell tennem, mert minden egyes nappal, amíg várunk, őt áruljuk el. És már nagyon sajnálom, hogy nem mondtam el neki akkor, amikor még nem volt köztetek semmi. Úgy lett volna tiszta. Egy darabig eltemettem magamban a késztetést, aztán meg nem akartam beletenyerelni a boldogságukba. Tudom, hogy elrontottuk. Mind a ketten. Csak évi nem hibás. Mégis ő fog a legjobban sérülni. Annyira dühített ez az egész. Rohadt dühös vagyok magamra, mondtam Tamásnak. Talán nem kellett volna azt kérnem tőled, hogy adj nekem időt, de féltem, hogy elveszítem. Amikor szeretünk valakit, folyton attól félünk, hogy elveszítjük. Kérdezhetek valamit? Kérdezz mondta Tamás. Ha ennyi volt, és vége lesz a kapcsolatotoknak, akkor is megérte? Úgy értem, nem lett volna jobb, ha el sem kezdődik, és akkor nincs a fájdalmas vég? Nagyon remélem, hogy nem lesz fájdalmas vég. Vágta rá. Persze én is, de tényleg érdekel. Inkább egy rosszul végződő szerelmet választanál, vagy azt, ha soha meg sem történt volna. Azonnal rávágta a választ. Soha egyetlen pillanatát sem fogom megbánni ennek a szerelemnek. Ha véget ér, akkor is megérte. Évával minden perc megérte, bármi is lesz. lehet még nyomorultabbul éreztem magam, és még erősebben elhatároztam, hogy minden tőlem telhetőt megteszek ezért a két emberért. Nagyon köszönöm az őszinteségedet, mondtam. Hamarosan kereslek, de most Dani hív, fel kell vennem. Rendben, üdvözlöm, mondta, és letette a telefont. Szinte hallottam, hogy még egy nagyot sóhajtott. Vagy talán az én sóhajtásom volt. 28. Áruláshoz vajon mi a dresskód?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 igen, halvány volt. 30. Vannak olyan napok, amikor az ember egyszerűen csak kicsekkolna. Amikor semmi másra nem vágyik, mint hazamenni, elnyúlni a kanapén, alaposan kibőgni magát és magasról tenni arra, hogy kint van egy világ, amely elvárná, hogy tegye a dolgát. Az ilyen napokon az ember próbálja visszatölteni az energiáját, kényezteti magát, pizzát rendel, hogy még a konyhába se kelljen kimenni egy kenyeret kenni. Volt benne tapasztalatom bőven. Ismerem magam. Tudom, hogy egy nap a kanapén a kedvenc takarommal, a kedvenc nasimmal és a szívek szállodájával gyógyír mindenre. De ez most nem az a nap volt, hogy ezt megengedhessem magamnak. Ez most az a nap volt, amikor végigbőgtem az utat hazáig a kocsiban, mert tudtam, hogy ruhát kell váltanom, mielőtt találkozom Zoltánnal egy étteremben, ahová ő hívott meg, hogy utoljára megünnepeljük a sikeres házeladást. Tudom, talán nem kellett volna igent mondanom egy újabb meghívásra, de úgy éreztem, eléggé elhanyagoltam a héten, és nem szerettem volna fájdalmat okozni neki. Neki is. Így nem volt más választásom, haza kellett mennem rendbeszedni szedni magamat. Dani közben szintén felhívott, hogy találkozna velem délután a kávézóban, hogy véglegesítsünk néhány tervet. Lelkes volt és vidám, én sajnos mégsem tudtam erőt meríteni belőle. De a munkának mennie kellett. Természetesen erre is igent mondtam. Igazából bármire, ami elterelheti a gondolataimat. Arra egyelőre ötletem sem volt, hogy fog működni a kávéház néhány méterre a levendertől. Jó esetben zsuzsa nem öl meg azonnal csak télen, amikor a jég alá tudja rejteni a holtestemet. Igaza volna, én is ezt tenném, ha valaki bántaná az egyszem gyerekemet. De most koncentrálnom kellett egy másik feladatra méghozzá arra, hogy normálisan tudjak elbúcsúzni Zoltántól. Bár nem mondta, hogy mikorra van repülőjegye, valami azt csukta, hogy összecsomagolt, és lelépni készül. Tudtam, hogy valószínűleg most látom utoljára, és neki sokat jelent, hogy ilyen egyszerűen zajlott az ingatlan eladás, így nem tehetem meg vele, hogy kiborulok. Muszáj lesz úgy tennem, mintha legalább minimálisan ura lennék önmagamnak. Ehhez viszont nőnek kell öltöznöm, gondoltam, és kivettem egy fehér nyári ruhát a szekrényemből. Jól állt a barna bőrömhez. Felvettem a legszebb türkiszkék lánzomat hozzáillő cipővel, és kalapot tettem a fejemre. Talán ez segít majd az egyensúlyozásban. Aha, álmodoz csak. A város egyik legdrágább éttermébe hívott meg de az étel gondolatától is hidegrázást kaptam. Még mindig gyomor volt, és szívem szerint inkább ittam volna. De nem akartam az utolsó pillanatban lemondani az ebédet, modortalanság lett volna. Így inkább megigazítottam a sminkemet a kocsina ellenzőjének a tükrében, egy gondolatnyi parfümöt tettem a csuklómra, és elindultam a terasz felé. Zoltán felállt, és elém jött. Nagyon csinos vagy, mondta, és két oldalról megpuszílt. Köszönöm, te is jól nézel ki, viszonoztam a bókot. Kihúzta nekem a széket, én pedig leültem. A pincér hamar az asztalhoz ért, rendeltem egy vizet. Egy másik pincér éppen a mellettünk lévő asztalhoz szervírozott egy jókora tál ételt, melynek az illata egészen az orromig ért. Egy normális napon lenyűgözött volna a tálalás és az aromák, de most csak arra tudtam gondolni, hogy képtelen leszek bármit is letuszkolni a torkomon. A hasamat markoláztam. Zoltán természetesen észrevette, mert ő már csak ilyen kedves és figyelmes. Aggódva nézett rám. Jól vagy? Ó, igen, nincs baj, csak kicsit fáj a gyomrom. Ideges vagyok a kávézom miatt. Legyintettem. Ne aggódj miattam, valószínűleg kihagyom az ebédet, de te egyél nyugodtan. Nagyon jó itt a kaja. Menjünk már sová? kérdezte. Ugyan minek? Máshol sem tudok enni, szóval rendelj bátran, én vagyok itt a vizemmel. Talán kérek egy kis levest, de semmi mást. Bólintott, és kézbe vette az étlapot. Én viszont nagyon éhes vagyok, ugye nem baj, ha rendelek. Nem, tényleg, mondtam egy kicsit erősebben, mint szerettem volna. Valójában minden gondolatom Éva körül forgott, és ha tehettem volna, lemondtam volna ezt az ebédet. De nem akartam, hogy Zoltán búcsú nélkül menjen el. Ugyanakkor szerettem volna ezt minél előbb letudni, elköszönni és tovább lépni vagy legalábbis valamerre elindulni. Amikor a pincér visszajött az italokkal, Zoltán valóban rendelt egy nagy tányérételt, én pedig egy bögre levest. Talán abban reménykedtem, hogy az lemegy a torkomon. Bár gyűlölöm, ha valaki ebéd közben a mobilját nézegeti, most én is azt csináltam. Bíztam benne, hogy Tamás hív, vagy legalább üzen, ha beszélt Évával. Komolyan aggódtam értük, Másra sem tudtam gondolni, mint hogy vajon menthető-e a kapcsolatuk. Ezért aztán nagyjából két percenként a telefonra néztem. Az utolsónál muszáj volt megmagyaráznom. Ne haragudj, hogy a telefonomat nézegetem. Nem akarok modortalannak tűnni, de várok egy hírt, és elég feszült vagyok miatta mondtam. Igen, azt látom ráncolta a homlokát Zoltán, és hallani lehetett az élt a hangjában de nem hibáztattam érte. Tulajdonképpen emiatt szeretnék veled beszélni, illetve emiatt hívtalak ide. Mármint mi miatt, hogy feszült vagyok? Nem igazán értettem, viszont nem is esett jól. Ebben a helyzetben nagyon érzékeny voltam a témára. Hát, közvetve. Megráztam a fejem, nem értettem. Ő pedig zavarban volt. Úgy értem, hogy látom mostanában milyen feszült vagy, és erről szerettem volna veled beszélni. Hát, azt hiszem, elég sok minden történik most az életemben, szóval a feszültségem érthető. Nem igazán értettem, hogy mire akar kiukadni, de semmiképpen nem szerettem volna megbeszélni vele, hogy mi történt korábban. Lenne kivel beszélgetnem erről? Olyan, Akinek szívesen kijönteném a szívem, de nem neki. Azt hittem, ez egy búcsú ebéd. Ezt szóvá is tettem. Én egészen három perccel ezelőttig abban a hitben voltam, hogy ez most egy búcsú ebéd. Az ölébejtette a kezét. Nos igen, az is, és. Öh, kettő egy kicsit összefügg, mondta. Segíts, mert még mindig sötétben tapogatózom, kortyoltam bele a vízembe. Hideg volt, jól esett. Szóval, köszörülte meg a torkát, akkor igyekszem pontosan fogalmazni. Egészen ünnepélyes és formális ebédé kezdett változni az esemény. Meséltem neked arról, hogy Londonban van egy nagyon kényelmes életem, komoly a klientúrám, sok pénzt keresek. Kimerem mondani, hát ez van. Ezért ne kérj elnézést, mosolyogtam rá. Ez érdem, és szerintem nem is akármilyen. Na látod, ez az, mondta lelkesen. Mármint mi? Te megértesz engem? Igen. Mert ismerem a kemény munkát, én is azon a bolygón élek, a keményen melzog bolygóján. Nevettem. Persze, hogy megértem, milyen, amikor valaki küzd azért, hogy jó élete legyen. Nem mindenki ilyen. Te különleges vagy, Múri, egészen káprázatos nő, amilyen nincs még egy. Zavarba jöttem a váratlan boktól. Bármelyik másnapon mosolyogtam volna, áthajolok az asztalon és szájon csókolom. De ez a nap más volt. Ma azzal kellett szembesülnem, hogy az életem egyáltalán nem kerek, és bizony számtalan rossz döntést hoztam, folyamatosan. Köszönöm, de nem hiszem, hogy olyan különleges lennék, inkább átlagos vagyok, vagy még inkább átlag alatti, mondtam szomorúan. Bevillant Éva könnyekkel teli szeme és dacos arca. Én egyáltalán nem vagyok különleges, ha barátaimat nem értékelem, a mert nem látogatom, azt hiszem tulajdonképpen nagyon önző vagyok. Ráadásul gyáva is. Nem sajnáltam magam. Inkább dühös voltam, és kisré fásult. Ne haragudj. Kértem tőle is bocsánatot. Köszönöm a kedvességed, de nincs különösebb alapja. Túl kemény vagy magadhoz, és szerintem kimerültél. Szeretném neked elmondani, hogy évek óta nem találkoztam ilyen csodás emberrel, mint te, és bár holnap visszarepülök Londonba, és tudom, hogy nem tarthatsz velem, de azt hiszem, kezdek beléd szeretni, Nóri, és szeretnélek többet látni. Azt hiszem, itt is nyithatnék egy irodát, hogy meglássuk, mi lesz kettőnkből. Annyira távolról jutottak el hozzám a szavai, és mégis annyira mélyre érkeztek. A szívem olyan erővel facsarodott össze, hogy nem tudtam más tenni, elsírtam magam. Nem hangos zakogás tört fel belőlem, hanem egy csendes folyam, amely nem akart megállni. Ennyire rosszot mondtam? kérdezte. Képtelen voltam megszólalni, csak ráztam a fejem. A táskámban kutattam zsebkendő után, hogy felítassam a könnyeimet. Ezután átnyúltam az asztalon és megfogtam a kezét. Nem szerethetsz engem, Zoltán, mondtam. Az arca azonnal megkeményedett. Tudtam, hogy ezzel megsértettem az érzéseit. Ez nem lehet mondani egy férfinak sem, és nőnek sem. Ez a legnagyobb sértés. Az, hogy az érzelmei nem érvényesek. Pedig nem ez volt a helyzet. Próbáltam elmagyarázni, vagy legalábbis puhítani a helyzeten. Én nem vagyok kedves. Nem vagyok jó, még a barátaimhoz sem, a véreimhez sem. Ki sem látszom a saját önzőségemből, és te olyan férfi vagy, aki minden nő álma csak épp. Csak épp a tiéd, nem? Ez nem ennyire egyszerű. Akkor világosíts fel, mondta szigorúan. Miért? Miért ne szerethetnélek téged?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 Harminc Nem gondoltam át ez, hogy lesz. Általában nem jellemző rám, hogy forrófejű vagy hirtelen vagyok, és az sem, hogy ennyire nem gondolkodom előre. Nem értek, gondolat rohant meg egyszerre. Mégis hogyan fogom elkerülni évát a sétányon? A bögre a lédi levender mellett van, alig néhány méter választja el egymástól a kettőt. Ha a kávézó ablakaira nem rakok függönyt, vagy valamilyen árnyékolót, akkor tökéletesen belátni hozzánk, és én is tökéletesen átlátok a levenderbe. Megközelíteni ugyan meg tudom úgy is, hogy nem megyek el előtte, ahogy szoktam, és nem köszönök be minden alkalommal. A sétány másik végében is le tudom parkolni az autót, természetesen. Vagy jöhetnék biciklivel. De ha áruért megyek, akkor mindenképp autóval kell jönnöm, és a kávézó előtt kell kibakolnom. És ez mégis hogy lesz? Minden alkalommal bazi nagy szemüveg mögé bújok? Vagy kalapot, sapkát veszek? Vagy ernyő alá rejtőzöm? Nem tudom. De az biztos, hogy hosszú távon ez nem fog működni. Vetettem véget a lamentálásnak. Nem bújkálhatok Éva és Zsuzsa elől egész életemben. Zártam rövidre. Most viszont még egészen jól ment. Csak a kávézó elé érve toltam a fejemre a napszemüveget, hogy alaposan megvizsgáljam a külső festést. Szerencsére minden rendben volt, pontosan olyan lett, amilyet szerettem volna. <gül> Egy kis boldogság a napban. El is mosolyodtam rajta. Dani azonnal kijött, ahogy észrevette, hogy megérkeztem. Megköszöntem neki, hogy nem tette szóvá, hogy elkéstem, de én azért bocsánatot kértem. Semmi baj, mondta, és kézen fogott. Szeretném neked megmutatni a vadonatúj nyitásra kész kávézódat. Mi van? Egy pillanatra úgy éreztem, hogy elszédülök. Hátra is léptem kettőt. Nyugi, nyugi! Nyúlt a derekam után, mert egy pillanatra tényleg megtántorodtam. <gül> Ezt meg hogy? Egész éjszaka dolgoztunk. Rengeteg logisztikával, de megszerveztem, hogy ideérjenek a dolgok, és a fiúk nagyjából be is szereltek mindent. Azaz majdnem mindent. De én nem is fizettem ki semmit. Hápogtam. Azzal még ráérsz. Mindent elintéztem, amit meg nem az várhat. Kavargott a fejemben az összes információ. Hogy volt erre ideje és energiája? Ezt nem értem, Dani, még csak a digitális terveket hagytam jóvá. Igen, de miután jóvá hagytad, azonnal elkezdtem intézni, mert tudtam, hogy minél előbb szeretnél megnyitni. Ne mondj semmit, ha bármi nem tetszik, kicseréljük, de szerintem... Ellépett az ajtóból, és elémtárta Álmaim kávézóját. Egyszerűen tökéletes volt. Kedves és meghitt. A színek pont olyanok, ok, ahogy elképzeltem, a pult ott állt, ahol szerettem volna. Minden egyes anyag, textil vagy fém vagy fa vagy üveg pont olyan volt, és pont ott, ahová kértem. Ezt nem hiszem el, mondtam a könnyeimmel küszködve. Megszorítottam Dani kezét, aki még mindig mellettem állt. Egyszerre száz érzés rohant meg. Legszívesebben azonnal a nyakába ugrottam volna, ugyanakkor szerettem volna átmenni Évához és elújságolni neki, hogy ezt a változást ő inspirálta. De a szomorúság is szorongatta a torkomat. Egy igazi, mélyről jövő, hogy a szüleimmel nem tudom megosztani ezt az örömöt. Tetszik? kérdezte Dani az arcomat fürkészve. Nagyon, csuklott el a hangom. Tökéletes. Pont olyan lett, mint amit megbeszéltünk, és pont olyan, amilyet elképzeltem. Bejebléptem, léptem, hogy megnézzem a kisebb, vízfelé nyitott teraszt is. Igen. Határozottan el tudtam képzelni, hogy valaki leül ide, és elkölt egy kellemes uzsonnát kávéval, házi süteményel. Ahogy a levender felé fordultam, láttam, hogy Éva kintül a babsák fotelben. Szívem szerint azonnal átintegettem volna neki, hiszen ő biztosan tudott erről az egészről. Kizárt, hogy ne vette volna észre, hogy jönnek-mennek a bútor szállítók. De megtartotta a titkot. Még akkor is, amikor én elmondtam neki az enyémet. Tudtam, túl messze vagyok hozzá, hogy le tudjon olvasni bármit is a számról, de a szívemre tettem a kezem, és halkan azt mondtam. Köszönöm. De persze ő nem nézett rám. Talán nem is vett észre. Visszamentem a kávézóba. Dani a pult előtti bárszéken ült, és a laptopján keresgélt valamit. Holnap megérkeznek a sétány felőli teraszra a kerti bútorok, és tulajdonképpen készen is vagyunk. És tudod, mi a legjobb? Mi a legjobb? Léptem be a pult mögé, hogy csináljak egy kávét. Az, hogy úgy tudtam felszerelni az árnyékolót, hogy egyáltalán nem zavarja a fákat. Úgy értem, ki sem kell nyitnod, csak ha esik az eső. A fák bőven elég árnyékot adnak, hogy a legnagyobb kánikulában is ki lehessen ülni. Ezzel majdnem kétszer annyi helyed lesz, mintha csak bent a hátsó teraszon lenne a vendégtér. Fantasztikus vagy! Tényleg! Néztem rá egy kicsit hosszabban, ma először. Akkor a táskák voltak a szeme alatt, hogy szinte bele lehetett volna pakolni, de még ez is jól állt neki. A szeme tele volt kedvességgel, és lelkesedéssel. Azt hiszem, sohasem fogom tudni neked ezt meghálálni, de szívesen elkezdem a törlesztést egy kávéval, mondtam. Először is, már az elején mondtam neked, hogy király vagyok, ez a hely pedig még értekelt is, szóval eléggé biztos voltam benne, hogy jó lesz a közös munka. Akkor jöhet a kávé? kérdeztem ismét. Jöhet. Valami keserűt kérek. Feketén. Bólintottam. Azt egy életre megjegyeztem, hogy keserűn szereti. Megint ránéztem a telefonomra, hogy Tamás hívott vagy üzente, de semmi. Mivel Éva kintült a parton, Tamás valószínűleg már nincs a levenderben, szóval egy kicsit még idegesebb lettem. Jól látom, hogy valami olja az örömödet? Szólalt meg az első vendégem. Bólintottam. Jól látod. Sajnos van egy dolog, illetve volt ma reggel egy beszélgetés, ami nem ment igazán jól. De tudtam, hogy így lesz, mert hülyeséget csináltam, illetve... Szóval bonyolult. Az nem jó. Összevesztetek? Igen. Vagyis nem. Csak azt hiszem, hogy többet látni sem akar. Ha a barátod, akkor megoldjátok. Mondta teljes meggyőződéssel. Kösz, de ebben nem merek bízni. Tehetsz mást, úgy értem, megtettél mindent? Egy pillanatra megállt a kezemben a csésze, ugyanis ez eddig nem jutott eszembe, hogy valóban megtettem-e mindent. Elmondtam őszintén, hogy mi történt, és bocsánatot is kértem, de vajon tehetek még valamit? Nem gondolkodtam ezen, mert csak néhány órája történt az egész, és még nem tértem magamhoz a sokból. Tudom, hogy semmi közöm hozzá, de nem akarod megosztani egy idegennel, hogy mi történt. Valójában nagyon is szerettem volna megosztani valakivel, de Dani Korán sem volt idegen. Ráadásul Tamás ajánlotta, bizonyára ismerik egymást valamennyire, és egyáltalán nem akartam még Tamásnak vagy az ő üzletének is bekavarni. És volt elég rossz döntés mostanában a rovásomon. Indiskrét semmiképpen nem akartam lenni. Egy régi kaland, ha nincs jelentősége, talán jobb, ha a múlt homályába vész. Már ez egyáltalán lehetséges. Legyen elég annyi, hogy már régen el kellett volna mondanom valamit ennek a barátomnak, de attól féltem, hogy ha elmondom, akkor elrontom a boldogságát. Így inkább elhallgattam, és csak később vallottam be, mert közben úgy éreztem, elárultam. Most meg úgy érzi, hogy pont ezzel árultam el. Dani felnevetett, de nem cínikusan, inkább zavartan. – Te mindjárt nem kapsz kávét! – fenyegettem meg az ujjammal. – Nem rajtad nevetek, hanem azon, hogy ez egy kész szappan opera. – Az. De mivel én vagyok az egyik szereplője, egyáltalán nem találom viccesnek, mert lehet, hogy elveszítem miatta az egyik legjobb barátomat. Szerintem előbb vagy utóbb ő is rá fog jönni, hogy szeretetből hallgattál, és nem azért, mert rosszat akartál neki, vagy ilyesmi. Kedves volt, hogy próbált végigasztalni. Én is ebben reménykedtem. De vajon Évi tudja, hogy tényleg ez a helyzet? Vagy tehetek még valamit? Abban a pillanatban megcsörrent a telefonom. Tamás volt az. Ne haragudj, de ezt most fel kell vennem. Dani elétettem a kávét, aztán kimentem a kávézó elé. Leültem az egyik felejtett székre, és megnyomtam a zöld gombot. De előtte még vettem egy nagy levegőt. Itt vagyok a kávézóban, gondolom már elmentél. Kezdtem. Tamás egyáltalán nem lepődött meg, hogy köszönés helyett egyből belevágtam. Eljöttem, mert Évi azt kérte. Nem volt más lehetőségem, de legalább meghallgatott. Nem akartam a kelleténél jobban vájkálni a magánéletükben, de meg kellett kérdeznem. Hogy fogadta? Hát, szerintem mire odaértem, egy kicsit lehiggadt. Hajlandó volt végighallgatni, és nagyjából az érveimet is elfogadta, de másfél méternél nem engedett közelebb, és persze végtelenül megbántva érzi magát, ami érthető. Nem emlékszem, hogy Tamás hangja bármikor csengette ennél szomorúbban. És most mi lesz? Kérdeztem aggódva. Nem tudom. Időre lesz szüksége, az biztos. Körülbelül 80-szor elmondtam neki, hogy azért nem vallottuk be korábban, mert attól féltünk. Legalábbis én attól féltem, hogy azonnal elhagy. Igen, én is ettől féltem. Nyilván nem saját magamat védtem. Remélem nem hiszi ezt. Nem tudom. Jelenleg nem akar beszélni velem, meg veled sem. Számítottam erre. Mégis nehéz lett a szívem. Reménykedtem benne, hogy Tamásra nem haragszik meg, vagy hogy meg tudják beszélni. Köszönöm, hogy elmondtad. Tettem le végül a telefont. Nem volt ezen nagyon mit ragozni. Visszamentem a kávézóba, amely csodálatos délutáni napfényben fürdött. Az ablak előtti halványszínű árnyékolók pont annyi fényt engedtek be, hogy minden egy gondolatnyi narancsárga színű fényt kapjon. Dani fantasztikus munkát végzett. Komolyan gondoltam, hogy soha nem fogom tudni neki meghálálni. Visszaléptem a pult mögé. E végre néhány napon belül ez lesz a helyem. Valahogy mégsem tudtam neki őszintén és tiszta szívvel örülni. Hiányzott Évi. Hiányzott a barátom, hogy elújságoljam neki. 33. három mondta Dani. Csak hosszú és érzelmileg fárasztó napom van, ne haragudj. Gondolom nem így tervezted. Hát valóban nem, ünnepelni szerettem volna, mosolyodott el, és eltolta maga elől az üres kávés de talán még mindig nem késő, nem iszunk meg valamit valahol. Valójában először lépte át az üzleti kereteket ezzel a meghívással. Eddig is volt köztünk némi ártatlan flört, de ennyire direkt meghívás még nem. A fejemben azonban csak az motoszkált, hogy haza kéne mennem, mielőtt még tovább bonyolítom az életemet, vagy mielőtt további rossz döntéseket hozok, amelyek további bonyodalmakhoz vezetnek. Esetleg elveszíthetnék még egy-két barátot. Elég zűrös most az életem, mondtam válaszként. Nem hiszem, hogy ez most jó ütlet. Micsoda, szórakozni? kérdezte Huncut mosolyjal, aztán felállt és belépett mellém a pultba. A munka nagy része kész, már mármint az érészem, részem, rád pedig rátférek egy kis lazítás. Simított végig a karomon. Egy italba még senki nem bonyolódott bele. Úgy nézett rám, mint aki pontosan tudja, hogy egy ital, az nem egy ital. Még közelebb húzódott hozzám, és megsimogatta az arcomat. Megengedett, hogy egy kicsit elkényeztesselek? kérdezte. Az egész testem igent akart neki mondani. Talán már igent is mondott. A kezem együtt mozdult az övével, ahogy végig simított a hajamon, én pedig a karján. De az agyam mást mondatott velem, mint a testem. Lefeküdtem Tamással. Az arca sem rezdült. És? kérdezte. Évekkel ezelőtt, egyszer. <gül> Ez engem nem érdekel, nem feleségül akarlak venni, csak el akarlak csábítani egy kis ünneplésre. Mosolygott még mindig, és a szája egyre közelebb volt az enyémhez. Valójában megkönnyebbülés volt, hogy ezt mondta. Talán tényleg nem kéne túlgondolnom ezt az egészet, hiszen jövő héten valószínűleg már itt sem lesz. Amikor megcsókolt, olyan volt, mintha mázsás súly gördült volna le a melkasomról. Mégsem tudtam belefeledkezni ebbe a csókba. Túl sok volt a nap, túl sok volt az érzelem, és túl sok a bonyodalom. Elléptem mellőle. Nem bonyolíthattam tovább a dolgokat. Ne haragudj, Dani, ez nekem most sajnos nem megy, én most nem kavarhatom magam körül tovább a dolgokat. Zsebre a kezét, és nem nézett rám. Nagyon reméltem, nem hiszi azt, hogy csak fel akartam húzni, és most parlagon hagyom. Nyugodt volt a hangja, amikor megszólalt, és ezért hálás voltam. Semmi baj, Nóri, tényleg? Tényleg? Kérdeztem bizonytalanul. Hát, ha úgy érzed, hogy nem akarsz velem kellemesen berúgni egy helyi csehóban, aztán táncolni végül hajnalig szeretkezni a szobámban, nehezen, de elfogadom. Jézusom, hát persze, hogy szerettem volna ezzel a gyönyörű pasival reggelik henteregni, de nem most, nem ma. Első nap van? kérdeztem. Én néhány nap múlva elmegyek, aztán vár egy külföldi munka. Nevetve haraptam bele az öklömbe. <gül> Szerencsétlen helyzet, de remélem nem sértettelek meg. Nem, dehogy, válaszolt azonnal, talán túl korán is. Láttam már rajtad, amikor megjöttél, hogy eléggé a padlón vagy. Ott, ott vagyok, mondtam, és átnéztem az ablakon keresztül a levenderbe. Még nem égtek bent a lámpák, a boltban sötét volt. Átbeszéljük még, hogy mi a teendő a hétre? kérdeztem. Vagy már indulnál pihenni? Hagyok inkább holnapra, úgysem tudnál figyelni. Ez igaz, bolintottam. Akkor holnap? Nyolckor itt vagyok, mondta, aztán elindult kifelé. Maradj még egy kicsit, és élvezd az új kávézódat. Köszönöm, mondtam, ezt is, meg mindent. Küldöm a számlát, nevetett fel, aztán kiment az ajtón. Én pedig pont úgy tettem, ahogy Dani ajánlotta. Csöndben leültem az egyik asztalhoz és nézegettem a kávézómat. Egészen addig, amíg olyan sötét nem lett, hogy nem láttam semmit. Csak ebben a sötétben volt bátorságom hozzá, hogy tárcsázzam Gabi számát. Szerencsére felvette. Ez két dolgot jelenthetett. Vagy nem beszélt Évivel, vagy beszélt, de az én verziómra is kíváncsi. – Szia, Nóri! – szólt bele elég kimérten. Szóval a második forgatókönyv a valós. Szia, mondtam. Van egy perc rám, nem zavarlak? A fiúk elmentek úzni, szóval van időm. Gondolom már beszéltél Évivel. Nagy sóhajtás, majd nagy csönd a túloldalon. <síl> Igen, hívott. És elmondta, hogy voltál a reggel. Eléggé fel volt dúlva. Igen, tudom, és teljesen megértem, ne haragudj, hogy csak most hívtalak. Itt vagyok a kávézóban, és... Szóval Zoltán pont ma akar tőlem elbúcsúzni, és... Oké, okay, nincs gond, mondta. Én nem fogok veled azért balhézni, mert dolgod volt. Inkább azt mondd meg nekem, hogy most mi a frász lesz. Hát, erre nem tudtam a választ. Te még szóba velem? Kérdeztem elcsukló hangon. Igyekeztem megőrizni a higgadságomat, bár percről percre éreztem, hogy kifogy belőlem az erő. Én nem hibáztatlak, Nóri, mert szeretlek, és ismerlek. Tudom, hogy voltak zűrös pasi ügyeid, ez oké. Okay. Sőt, azt hiszem, még azt is értem, miért nem mondtátok el. Tényleg? Megnyugtató volt, hogy Gabinak nem kellett előről kezdenem az egész magyarázkodást. Szóval értem az egész szitút. A tiédet is, meg az övét is. Csak arról nincs halvány illa sem, hogy most mi lesz. Nem fogtok többet beszélni? Falatemetek a kávézó és a bolt közé, vagy mi? Erre nekem sem volt ötletem. Ki kell békítenem Évát? Mondtam eltökélten. Már ha egyáltalán még szóba áll velem, valahogy helyre kell ezt hoznom. Ez nem is kérdés, és van ötleted? <gül> Majd kitalálok valamit. Hát azt ajánlom, Csajci, hogy igyekezz, mert én mind a két barátomat szeretném ott látni a bögre megnyitóján. Évi nélkül ez az egész nem lenne az igazi. Valamit tényleg ki kell találnom. Gabi egyébként fantasztikus. Néha úgy érzem, hogy ő a legkedvesebb ember a világon. Igen, néha harsány, néha napokig nem hív vissza, amikor szaladnáluk a ház, de végtelenül nagy lelkő a barátaival. Bőséggel oszt magából és a kedvességéből, és sohasem problémázik túl sokat. A megoldás érdekli, nem a rinyálás. Annyira köszönöm, hogy megértesz, mondtam kihangosan a gondolataimat. Nóri! Ezer éve vagyunk már, barátok. Tényleg azt hitted, hogy megharagszom rád egy hiba miatt? Egy tévedés miatt? Hm, nem tudom, mit hittem. Úgy tűnik, hogy az elmúlt napokban sokat tanulok magamról, és valószínűleg az is tanulság, hogy kicsit jobban kéne bíznom az emberekben. Nem kell mindenkivel szemben gyanakvónak lennem. Én az vagyok, akit látsz. Nem kell rajta magyalni, mondta. Azt tudom. De féltem, hogy te is megharagszol rám, amiért ennyire megbántottam Évit. Neked is csak azt tudom mondani, amit neki. És pedig egy pillanatig sem hiszem, hogy bármilyen rossz indulat vezérelt. Előbb hiszem el azt, hogy valójában jót akartál tenni. Ez volt az igazság. Talán a döntés rossz volt, de a szándék szívjóságból eredt. És erre mit mondott Éva? Semmit. Meg van sértve. Majd lehiggad. Gondolod? Szerintem, ha felszáll a köd, megérti majd, hogy milyen jó barátja vagy tulajdonképpen. De a legokosabb barát. Tutira nem én vagyok, hanem Gabi. Nem tudok ezért elég hálás lenni. Nagyon szeretlek, ugye tudod? Kérdeztem, miközben felálltam és kimentem a kávézó mögé a partra. Kezdett már teljesen besötétedni. A vízen éppen akkor úszott át egy esti szápos csapat, a nap pedig gyönyörű hídat rajzolt a víz felszínére. Én is szeretlek, Nóri, és reménykedem benne, hogy minél előbb elrendeződik ez az ügy. Átnéztem a levender babsákjaira, de Évi nem volt ott. Én is remélem. Harmincnégy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 Persze, még úgy is telefonálnom kell. Bólintottam. Aztán elindultam a paksamétáimmal a pékhez. 35. Ha minden jól megy, a hétvégén azaz két nap múlva ki is nyithatnánk. Úgy terveztem, hogy egyelőre semmi nagy dobás, semmi megnyitó, csak csendesen próbaüzemben elkattogunk. Aztán meglátjuk. Így is halára voltam rémülve, hogy fogok boldogulni, nem akartam még közönséget is a bénázásomhoz. Kezdetben úgyis csak az ismerőseim jönnek majd be a bögrébe, ebben szinte teljesen biztos voltam. Az elmúlt fél év jutalékaiból tudtam annyit félretenni, hogy nem kellett aggódnom a pénz miatt. De azért nem volna baj, ha lenne forgalom. A teraszról kiérve a sétányra, a levender felé néztem. Semmi mozgást nem volt a boltban. Az igazat megvalva sem este, sem ma reggel nem láttam Évitt. Ez egy kicsit zavart, mert hajnalban futni indul általában, és a nincs vendég, este is tesz egy nagy kört a parton. De a bolt is csendesnek tűnt. Reméltem, hogy semmi baja. Egy hirtelen ötlettől vezérelve nem balra fordultam Laci felé, hanem jobbra, a levender felé. Abból még nem lehet baj, ha ránézek, minden rendben van-e. Ahogy megálltam az ajtó előtt, észrevettem, hogy a nyitva felirat van kifelé, tehát elvileg minden oké. Okay. Mégis valamilyen belső indítatástól fogva be kellett mennem. – Ha-hó! – szóltam be az ajtón. Van itt valaki? Lábdobogást hallottam a lépcsőn, aztán megjelent suzsa. Csalódott voltam az első pillanatban, aztán a másodikban összeszorította a gyomrom a jeges rémület. Cs csokom dadogtam, csak meg akartam nézni, hogy minden rendben van-e, nagy volt a csönd ide át. Nem tudtam leolvasni az arcáról, mit gondol. Az biztos, hogy amíg leért a földszintre, elég bizalmatlanul méregetett. Évi nincs itt, szólalt meg végre. Tegnap délután megkért, hogy néhány napig hadd maradhasson a lakásomban, addig én vagyok itt. Értem. Elnézést, csak aggódtam, hogy szóval nagy levegőt vettem, aztán kifújtam. Gondolom tudod, hogy mi történt. Bólintott, de nem szólalt meg. Még mindig nem tudtam eldönteni, hogy mi jár a fejében. Az arca rezzenéstelen volt, meg szigorú. De ez nem szokatlan, Zsuzsa egyébként is elég komor arcot vág, még akkor is, ha jó a kedve. Tudom, mi történt. Iva elmondott mindent, természetesen. Volt egy kis él a hangjában. Nagyon sajnálom, iszonyú béna és szerencsétlen ez az eset. Az. Egyik lábamról a másikra álltam, azt sem tudtam, hogy hová nézek. Magamban kegyelemért könyörögtem. Zsuzsa még közelebb jött hozzám, egészen közel. Átfutott az agyamon, hogy így könnyebben tud felpofozni, biztos azért lépeget felém. Amikor már nagyon közel ért hozzám, mélyen a szememben nézett, egészen a vesémig. Én is sajnálom, mert Évi elég nehézdi jó. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy szeretetből tetted ezt az egész titkolózást bármennyire is fura. Egyébként én sem tudom, mi lett volna a helyes megoldás. Akkor nem pofozol fel? Kérdeztem, mint egy kislány, aki rossz fát tett a tűzre. <gül> Jézusom! Dehogy! Akkor jó. Éreztem, hogy egy izzadságcsepp elindul a halántékomon, és kicsit meg is szédültem. A fáradtság és a stressz már kezdett kiütközni rajtam. Így leültem a fehér fotelbe. Azt hittem, elásol a babzsák fotelek alá. Nem! Én is próbáltam menteni a helyzetet. És? Egyelőre nem akar róla beszélni, de én bizakodó vagyok. Mennyire? Szerintem túl fog rajta lépni. Legalábbis nagyon remélem, mert Tamás jó ember és szereti a lányomat. Remélem túléli a kapcsolatuk. Hát azt én is nagyon reméltem. És azt is, hogy a mi kapcsolatunk is túléli. – Hogy áll a kávézó? – kérdezte, és ő is leült velem szemben. Ösztönösen elmosolyodtam. Ott legalább minden rendben volt. – A hétvégén nyitunk – mondtam. – Na hát ez gyors volt. Ügyes fiú ez a Dani. <gül> – Az, és nagyon hatékony. Ma még jön néhány bútor, de nem lesz grandiózus megnyitó, csak a amolyan próbaüzem. Nem akarok beégni az egész város előtt. Szerintem nem fogsz. Zsuzsa azért tudott jól végasztalni, mert olyan határozottan alkotott véleményt, hogy még én is elhittem. Belejössz? Nagyon reméltem. De azt hiszem, valamit rosszul látsz, tette még hozzá. És pedig? Szerintem ez megér egy kis ünneplést, nem igaz? Kocinthatnánk este egy pohárpesgővel. Hát... <t> Nem is tudom. Előre ígyunk a medve bőrére? Butaság, legyintett. Arra iszunk, amit eddig elértél, abban semmi rossz nincs. Valójában úgy rohantam végig az elmúlt egy hónapon, hogy megállni sem volt időm megveregetni a vállam. Talán igazad lehet, tényleg megérdemlek egy pohár pesgőt. A rohanásról viszont eszembe jutott, hogy eredetileg a pékhez indultam átbeszélni a megrendeléseket, nem pedig csacsogni Zsuzsával. Este hétkor átmegyek egy üvegpesgővel, az úgy jó? Legyen inkább Prosecco, javasoltam. Úgyis azzal indult ez az egész. Akkor legyen. Már a kilincset fogtam, amikor a lépcsőről utánam szólt. Ja, és Nóri? Igen. Szerintem szói Évának is. Fene tudja, talán eljön. Azzal eltűnt a fordulóban. Persze, hogy szólok, de biztosan nem fog eljönni. Locinál elég gyorsan végeztem, átbeszéltünk mindent, és természetesen meghívtam őket is egy kocintásra. Természetesen megyünk, mondta. Hozzak valamit? A két fiadat. A többit én megoldom. 36. Mire végeztem, és visszasétáltam a bögrébe, egy újabb teherautót és újabb pakolókat láttam. Megjött a teraszra is a bútor. Szerencsére konkrétan úgy nézett ki, ahogy vártam, így ezt is kipipálhattam a listámról. Éreztem, hogy a közös munkánk Danival a végéhez közelít, az én új életem pedig határozottan elkezdődik. Amikor elpakoltunk mindent a teraszon, a jól végzett munka elégedettségével ültünk le egy pohár limonádéra. Tesztelheted, mondtam neki, és leraktam elé a jeges italt. Pia van benne? Nincs, mondtam. Szeretnéd, ha lenne? Igazából nem. Ha nem mondasz egy nyomós érvet, amiért maradnék holnap reggelig, akkor arra gondoltam, hogy ma elindulnék hazafelé. Nem adott fel, igaz? Kérdeztem nevetve. Soha. Valójában számítottam rá, hogy elmegy. Mégis szíven ütött, hogy már ma. Éjszakára nem tudlak marasztalni, de este lesz egy kis evésívás itt nálam. Megünnepeljük a kávézó nyitását. Milyen kaja? Hát, nagyon különleges lesz. Átmegyek a szomszédba pizzáért. Erre gondoltam. Remek, akkor maradok. Egyébként is szeretném hallani a barátaitól, hogy tetszik nekik a munkánk. Gabi természetesen azonnal válaszolt az üzenetemre. Éva el sem olvasta. Még az is eszembe jutott, hogy talán letiltotta a számom. Minden rendben lesz nyugi? Szorította meg Dani az asztalon nyugvó kezemet. Nem lesz egyszerű, de majd megoldod. Te vagy ma a második, aki bíztat. Látod, akkor ketten valószínűleg nem tévedünk. Elgondolkodva néztem a sétányon rollerező gyerekeket és felnőtteket. Talán nekem sem ártana letenni az autót, és valami kisebb járműre váltani. Kellene nekem egy roller, mondtam elgondolkodva. Végül is nem lakom messze, és teljesen felesleges kocsival járnom. – A roller király nekem is van. – Tényleg? – Igen. Pesten könnyű vele közlekedni, és fitten is tart. Elgondolkodtam. Még a benzinen is spórolhatnék. Az egyik rollerező gyerek odagurult a teraszhoz, és érdeklődve nézett befelé. Danival mosolyogva egymásra néztünk. Lehet, hogy megvan az első igazi vendégem. A kisfiú olyan 11 éves körüli lehetett, és szemlátomást kimelegedett. Kíváncsi voltam, hogy lesz-e bátorsága megszólítani bennünket, vagy tovább megy. Csókolom, használhatom a vícét? kérdezte. Dani lehajtott fejjel belenevetett a limonádéjába. Persze, mondtam. A bemész, akkor barra a második ajtó. Köszönöm, hadarta, aztán eldobta a rollert. Hát... Ha nem is vevő, de legalább fogyaszt, nevettem én is. Átmegyek néhány üveg proszekóért, és megrendelem a pizzát. Tíz perc és jövök, addig tartanád a frontot? Persze. És a fizető vendég jön? Akkor tartsd itt, válaszoltam. Aztán elindultam a sétányon, hogy estére kaját rendeljek. 37.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 – Jó, most már tudom, de mindenki elég vidám, anyukád meg úgy néz ki, mint akinek szüksége lenne egy spanglira. – Ez mondjuk elég találó kifejezés volt anyám tekintetében. – Már magában az is fantasztikus, hogy eljöttek. – Nem vagytok jóban? – Az enyhe kifejezés. – Akkor viszek nekik pizzát, és odaülök hozzájuk még egy kicsit dícsérgetni téged, mondta angyali, vagy inkább ördögi vigyorral, aztán ott hagyott a pult mögött. Ami azt életi tényleg felmart még egy tál pizzát, és leült a szüleim asztalához. <gül> Micsoda egy pimasz habsi? Önbizalma az van, meg kell hagyni. A kávézó szép lassan megtelt ismerősökkel, régi ügyfelekkel, barátokkal. Voltak, akik kint ültek le, a sétányhoz közel lévő teraszon,